Bună ziua, domnilor și domnilor! Este 1 și 2 minute. Sunt Alexandru Alda, vicepreședintele Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și dați-mi voie să fac o introducere de cel mult 5 minute. Vom discuta astăzi despre valoarea cercetării și când discutăm acest subiect ne putem referi la evaluare de programe, la evaluare de proiecte, la evaluare de entități de cercetare sau la evaluare de persoane. Astăzi vom avea în minte uh, evaluarea instituțională, pentru că legea cercetării uh, pretinde elaborarea unor criterii și metodologii pentru atestarea și acreditarea unităților de cercetare ca unități de cercetare de interes național. În consecință, cu mult timp în urmă, a fost constituită o comisie formată din reprezentanți ai diverselor organisme care coordonează sau administrează cercetarea, cu sarcina precisă de a stabili indicatori și ponderea ale acestor indicatori. Această comisie s-a condus în principiu, în principal după două principii, unul fiind acela al măsurării outputului ului cercetării față de inputul cercetării. Deci ce scoți și față de cât introduci. Am constatat pe parcurs că acest principiu este folosit în Statele Unite și eu personal m-am bucurat. Al doilea principiu este acea, acela în care spune că uh, calitatea este cea care primează în fața cantității. Pentru, de ce? Pentru că aceasta asigură vizibilitatea cercetării. Uh, cu alte cuvinte și iertați-mi uh, comparația, recordul de săritură în lungime este cam de 8 metri și una înseamnă să sare 8 metri și una înseamnă să sar de 100 de ori câte 8 centimetri. Ca urmare a elaborării acestor indicatori și da. păndării, a urmat un exercițiu pilot pe nouă institute de cercetare pentru a le proba. Iar astăzi ne întâlnim pentru a discuta varianta ultimă care a rezultat în urma acestui exercițiu pilot și în sală se găsesc reprezentanții diferitelor organisme sau institute interesate în cercetare și vă voi ruga să, să ne prezentăm. Toată discuția noastră va fi înregistrată și din partea a ANCS, dați-mi voie să introduc pe colaboratorii mei, domnul Gărgia Sănică, secretar general al autorității, domnul director Bala, director al direcției instituționale și avem de asemenea doi consilieri, doamna Maria Ticușanu, de la direcția instituțională și doamna gina, grec, juridic. Și acum, începând, haideți să spunem de la dreapta la stânga, vă aș ruga să ne prezentăm. Domnul Stănciulescu. Da. Stănciulescu eu, sunt președinte a de încercătare și președinte. meu este Pirla Ion, sunt director științific la Universitate și membru în birou Patronatului privind cercetare și proiecte ale mine. Palade sunt uh, membru în birou patronat și directul la Institutul de Mecanică. Dan uh. Constantinescu, director general de la Încerc București. Uh. Dan Georgescu, director științific în Încerc București. Gabina Pabelescu, președintele Consiliului din noi 2000. invadare fizică, de regulă la inițierea și neavertisment. Un anumit secretat și în cadrul acestui ședință, pe lângă abordarea problemelor. Nu ne așteptam ca directoria instituției să aibă alea. Corecto, domnule Marco, ca să ne de secretare și tracțare pe garma. Deci, ne cerem că asumăm o ordine pentru asta și trebuie Mulțumesc pentru vizionare! Un fizică la surselor publice. Nu asta ne mai anșinăm de director general al național de cercetare de dezvoltare pentru utilaj și și comunitatea română. Dan Atorin, director al institutului național de naționale pentru Marek Joann Biso, Spațială Română și directorul programelor aerospațiale și securitate. Vă mulțumesc! Că noi am pregătit ultima, ultima variantă, ultimele materiale existen de pe internet și vă rog să distribuiți. Aceasta pentru... pentru a avea toți în fața aceleași hârtii și a ne putea referi la același puncte. iar care se funda pentru yeah. a ne de cercetări în fără popoi cinci de ani. Deci, asta s-a încheiat, dacă te văd. Pentru că, oricum, a face o rezonuțare într-un ce cercetări care se va ducea care se înseamnă, care se e mai mult decât și de o zi, este o ziță din care o citește, pe de. Sigur, discriminarea așa e. Nu no, că mai a apărut altceva. Observați. Doamnelor și domnilor, după cum ați observat, în mapă există proiectul de hotărâre și mai multe observații și propuneri suscite în scris de la diverse uh, entități interesate în probleme de cercetare. Uh, dacă mai sunt uh, observații scrise de către alte persoane sau alte instituții, v-aș ruga să le prezentați uh, acum pentru a le putea multiplica. sunt toate aici. Deci, ne că mai putem plinite și mâine aceste informații scris, da? Fiindcă n-am venit pregătiți să le apucem în scris, sau n-am spus că, că toate poate în urma discuțiilor așa, se vor neabili sau vă mai înspunora. Deci, mm. Dorința noastră era ca să, astă, să avem astăzi totul scris, orice idee este venită oricând până la sfârșit. Să fie înregistrate nu pot și în intervenția dată. Este adevărat. Este adevărat. Bine, sigur că este dificil să pornim, nu știm bine cum să pornim. Eu aș sugera ca cei care au depus în scris observațiile să le prezinte cât mai concis posibil. Prima observație pe care o am eu este în față, este cea venită de la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Mecanică Fină, domnul profesor, dr. Inginer Palade. Domnul profesor, dacă vreți să prezentați punctul de vedere în stilul concis pe care îl cunosc. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Aș vrea să întâi să punctez, ați spus că există un model al Statelor Unite, pe care trebuie să ținem seama, mă preferam să se spun că este un model al Uniunii Europene de care ținem seama. Exercițiul pilot se referă la exercițiul făcut într-o manieră foarte secretoasă, s-a desfășurat, institutele care au participat vorbesc din partea patronatului. Nici n-am știut despre ce e vorba. Părerea mea că n-au tratat problema, adică au completat niște formulare. Și cu asta nu s-a, mă rog, din timp nu s-a văzut ce poate să aducă acest exercițiu pilot. Noi, patronatul, din câte am patronat, noi respingem acel exercițiu pilot. Ce observații am făcut? Am spus așa, așa cum a fost redactat proiectul de hotărâre, el se referă mai mult sau se poate aplica în învățământul superior sau la cercetarea fundamentală și academică. În niciun caz aceste criterii nu se pot aplica în economie, în special se pune accent mare în perioada următoare, nu mai noi și chiar în europeană, pe dezvoltarea cercetării de firmă, dezvoltarea cercetării la operatorii economici, ori un operator economic aș dezvoltă activitatea de cercetare proprie pentru realizarea de produse, tehnologii, servicii noi sau cu îmbunătățiri substanțiale, el trebuie să-și organizeze o activitate de cercetare nu după criteriile pe care le-am dat noi ca performanță, activități științifică a unor entități existente, poate. Sigur că dacă mă duc la Academie și iau un institut sau eu știu, în învățământul superior, iau primul lucru, mă, ce faceți voi aici? A voi scrieți cărți, articole, hai să vedem care, sigur, trebuie să ne remarcăm și cu problemele astea, câștigăm trese și grade și pe această problemă. Dar activitatea economică nu este legată în niciun caz de aceste criterii. Deci e clar că i-ar trebui să se adreseze acelor firme, acelor entități cu capital privat, mic sau eu știu, care doresc să se acrediteze ca o societate comercială sau ce sunt, care face activitate de cercetare științifică, pot să primească acest, acest drept ca să primească acest drept, el trebuie judecat după alte criterii decât în niciun caz după criteriile prezentate. Și eu mă refer în special la acest lucru, fiindcă acesta este aspectul pe care se va pune mare accent în perioada următoare. Noi trebuie să ne legăm cu rezoluția de la Lisabona, cu participarea economiei la finanțarea cercetării, pe de altă parte cu cercetarea de dezvoltare și în special de entitățile pentru dezvoltare tehnologică. Deci, la acestea trebuie să se adreseze, în primul rând, aceste chestii. În legătură cu acreditarea incd urilor Institutului Naționale, aici e o problemă mai deosebită, eu aș zice că aici trebuie să plece de la hotărârea 135 din 96, sigur că atunci au apărut și alte, multe, alte acte normative, legislative, care trebuie actualizate sigur această hotărâre, dar eu aș pune accent pe următoarele aspecte, nu în niciun caz pe criteriile acestea care au rămas tot așa primare, deci cine face lucrări științifice, face cercetare, cine face dezvoltare tehnologică, nu face nimic. Sau face ceva pe acolo, deși asta a doua e mult mai importantă decât prima. În ce măsură institutele acestea naționale par și la elaborat strategiilor de dezvoltare în domeniul specific? Asta e trecut în lege. Dacă ICD-ul deule desfășoară activități de deci acesta de dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în strategia generală a cercetării naționale? Dacă constituie bază de competență tehnologică în domeniul, dar există relee de legătură cu operatorii economici, transferul tehnologice reușite și așa mai departe? Cum acționează aceste institute ca unică autoritate științifică și tehnologică pe un anumit domeniu? al cercetării științifice, celor joacă în asociații profesionale de profil prin contribuții directe, legăturile directe al cercetării științifice cu diseminarea rezultatelor de cercetare, dezvoltare și economie. Proporțiile în care aceste institute participă la plan național, la programele sectoriale, cum gestionează programul Nucleu, participare la alte programe, dar și modul în care aceste institute pot răspunde direct la anumite comenzi ale operatorilor economici, inclusiv prin baza proprie de execuții, modele și prototipuri, certificarea unor produse, ni se cer foarte mult în ultimul timp să pune accent pe aceste laboratoare care să dea acreditare unor produse și acestea să fie marca Uniunii Europene, mă rog, și alte lucruri. În final, personal și de vederea unui colectiv de cercetător, propun următoare. Deci, Propunerea potrivită noastră se refere cel mult la structurile cercetării dezvoltării din învățământul superior sau cercetarea fundamentală. Pentru aceasta există motivație să fie apreciată sau, mă rog, clasificată performanța așa cum sunt dat în aceste criterii. Pentru celelalte forme de cercetare dezvoltare inovare să elaboreze norme care să răspundă obiectivelor promovate de Uniunea Europeană și de strategia Lisabona. Pentru INCD-uri să se reactualizezi 135 mergând pe baza acestei hotări. Asta e tot. Mulțumesc. Mulțumesc. Da, uh, vă supun discuției cu punctele de vedere pe care l-a reprezentat uh, de domnul profesor Pala. Încălția uh, mea este ca să ia încălțată cei care are să să au o părere opusă, nu neapărat, cei care de de buțină, care la dar în primul rând cei care combate uh, punctul de vedere al uh, prezentat anterior. Vă rog, aveți cuvânt. Domnul director Zamfir, vă rog să vă spuneți numele pentru ca să putem înregistra nu am înțeles foarte bine. Am înțeles că patronatul respinge ex exercițiul pilot. Singurul motiv este că nu a fost consultat sau au fost considerat că au fost deficiențe în, în acel exercițiu. Nu, nu, nu am înțeles argumentele, dar. Sigur că acest acel exercițiu pilot s-a făcut în, într-un anonimat complet și noi nu am cunoscut lansarea acestui exercițiu pilot. Nu știam că trebuie să elaboreze niște norme, numai apariției ordonasei 57 și alegi de aprobare uh, 324, dar uh, nu uh, nu am înțeles faptul de ce aceste și aceste institute care făceau parte din lumea din patronală trebuiau să ne aducă la cunoștință, fiindcă erau probleme, aceste instituții au probleme în general, au probleme naționale și trebuia să o cunoaște. Iar criteriile pe care a fost făcut acest exercițiu pilot sunt niște criterii elaborate de niște profesori de învățământul superior care nu au legătură cu activitatea de cercetare, de dezvoltare. Și cu ce așteaptă economia de la cercetare? Deci înțeleg că nu aveți obiecte de, de fond, ci numai de abordare. eu, Reprezentând un institut național, nu am știut că am datoria să cer voi patronatului ca să mă supun un exercițiu pe care eu, am participat benevol, din partea autorității naționale, mi a spus, uite, avem un exercițiu pilot, puteți răspunde. Am răspuns. Deci faptul că dumneavoastră a acuzat un institut național că nu a cerut voie patronatului, cred că este o depășire de atribuții. În privința, mai am o întrebare. Spuneți că ar trebui alte criterii. Eu sunt complet de acord cu dumneavoastră că cercetarea este o cercetare este cercetare fundamentală care se lasă cu articole științifice și cercetare care este aplicativă, care se lasă cu invenții, inovații, transfer tehnologic, importanța trebuie să fie sigur, să o acordăm o importanță extrem de mare de celei de-a doua, fără să ne grijăm pe prima. Însă, vedeți criterii, sau puteți spune câteva criterii care nu sunt cuprinse, de nu, nu sunt avocatul uh, proiectului de hotără, dar uh, am, uh, am văzut câteva criterii aici. Vedeți că nu sunt prințesa sau nu au ponderea suficientă. În primul rând, nu, e, nu sunt eu primul care am făcut observația, ce caută criterii primare și criterii, mă rog, secundare sau în sfârșit. Nu există criterii primare și criterii de altă natură. Toate criteriile trebuie să fie criterii unice, așa cum au fost și în 335. Ceea ce, vedeți, dumneavoastră reprezentați un institut și nu am să vă răspund și la întrebarea înainte, nu era vorba de a fi nevoi să ne informați sau ați răspuns și trebuia să aprobarea patrodi, era vorba de o colegialitate, că suntem o asociație profesor, trebuia să fim informați, mai ales că dumneavoastră constituiți un institut mare, aveți 600 de oameni, parcă. Deci, putem să fim și noi informați, să știm de atunci încă ce. Atitudini, să luăm și ce se pregătește. Asta e, mă rog, o completare la discuția anterioară. În privința acestor criterii, am multe de ele, nu sunt factorii de importanță, nu sunt relevați cum, așa cum ar trebui să fie pentru cercetarea aplicativă, cercetarea dezvoltare, care încă o dată este baza dezvoltării viitoare economice a României. Nu negăm importanța cercetării fundamentale și a cercetării de catedră, de învățământul superior, unde se scriu cărți, reviste, articole, dar economia, cred că, a noastră în special, pentru a recupera decalajul tehnologic care există față de țările viitoarele noastre colegi în Uniunea Europeană, trebuie nu numai prin cercetarea de dezvoltare și cercetarea tehnologică. Deci, eu consider că filmul în care sunt date aici sunt date exact, speci adică specific pentru o cercetare la academie, la învățământul superior. Mă rog, în orice caz, un, și mă repet, un agent economic care dorește să-și facă o grupă de cercetare și încurajăm această cercetare de firmă, după aceste criterii, renunță și spune că eu nu voi fi atestat niciodată și nu va permite ca să-mi în statut să fac activitate de cercetare. Deci, vă referiți la ponderea cu care sunt specificate în faptul că au pondere prea mică, da? Deci, că sunt și alte criterii care nu sunt cuprinse aici. Posibilitatea, deci, nu, nu, nu, nu sunt gândite complet după o altă sau altă gândire care nu este specifică cercetările de dezvoltare. de la Adastra. Evaluarea și acreditarea și atestările se fac cu un scop clar. E, felul în care noi repartizăm resursele financiare pentru, eficient, pentru e, activitățile de cercetare-dezvoltare. Ori, aceste surse sunt surse bugetare. Când vorbim de cercetare aplicativă, în toată lumea civilizată, cercetarea aplicativă este desfășurată de marile companii private, fără un aport masiv de la stat. Da? Iar uh, cazul micilor întreprinderi care dezvoltă noi tehnologii și care primesc cei drept un uh, ajutor de la buget uh, este cu totul deosebit. Ajutorul este doar parțial și el este pentru uh, a acoperi riscurile și a porni uh, uh, activitățile uh, respective de tip startup. Deci, încă o dată, uh, ceea ce spuneți dumneavoastră mi se pare un uh, mod... Uh, revolut de a uh, configura sistemul de cercetare. Firmele private uh, prin însă și natura lor de uh, actori pe piața liberă, uh, vor avea, dacă vor să dezvolte cercetare, vor dezvolta o cercetare, astfel încât produsele cercetării să aibă valoare de piață. Și Adasla a propus uh, ca modificări în uh, hotărârea respectivă, luând în considerare nu atât a numărului de brevete, de exemplu, ci a... Uh, rezultatului acestora a cuantificat un, un venit adus de activitățile rezultate din brevetele respective. Deci, se pot aduce pentru cazul specific al cercetării aplicative nuanțări, dar încă o dată, aceste nuanțări trebuie să țină cont de natura cercetării aplicative care este desfășurată privat, bares privat. Asta este problema. Dacă dumneavoastră vreți să vă uh, atestați uh, sau acreditați pentru a primi pe uh, pândere bani de la buget ca să faceți cercetare mai bani de la buget, nu e în regulă. Aș vrea, dacă se poate, poate că este util pentru mersul discuțiilor. Eu am fost de acord cu exercițiul, m-am bucurat că a apărut această hotărâre, această, acest proiect. Este nevoie să ne perfecționăm documentele și sigur că este momentul ca noi să avem niște criterii într-un viitor care să se refere sigur, la toate tipurile de cercetare care le efectuăm, că se cheamă fundamentală, aplicativă desfășurat în diverse organizații, instituții, organisme, centre care își declară în, în documente că fac atât de cercetare. Eu vreau să pun o întrebare și poate că, pentru că acest rezultat pozitiv el îl are parțial pozitiv, să aibă un rezultat pozitiv ar fi trebuit ca la executarea lui, să participe reprezentanți din toate pe cât posibil sectoarele, se le spun așa, de activitate, de cercetare pe care o desfășurăm. Și cercetare fundamentală, care nu este numai bugetară, asta trebuie să fie foarte clar. Și cercetare aplicativă care iarăși nu este bugetară și nu este numai privată. Deci este însemnat aparținând statului deci dacă s-a ținut cont și există o reprezentativitate de participare în colectivul care a lucrat la acest exercițiu, privind instituții de cercetare de stat și private, instituții de cercetare fundamentală, de cercetare academică, universitate, niște naționale, aplicative, alte centre de cercetare. În sensul acesta vreau, am. dar și sigur că ați avut în vedere, dar dacă aceasta o prezentați uh, de la început uh, tuturor și se constată că având în vedere proporțiile care există între aceste tipuri de activități, există și reprezentativitatea în uh, acest colectiv care a participat la exercițiu, poate că lucrurile se pornesc de la început. Uh, puțin de, pe, de la alte premize. Altfel, sigur că vom avea puncte de vedere diferite și avem pentru că așa cum arată în forma în care ea arată așa, este puțin a, parțială. Nici nu poate fi altfel. De fapt, ține puțin spre cercetarea universitară, academică, mai puțin de cercetare aplicativă, și ca natură de criterii, și ca pondere de criterii, și ca mai multe alte aspecte. Acestea trebuie să le discutăm concret. Eu vreau un răspuns. Nu. Cea mai mare, greșeală ar fi să ne ambalăm în uh, discuții, noi am că se va întâmpla așa între uh, modul în care cei care lucrează în cercetare fundamentală văd lucrurile, cei care lucrează, era de așteptat să fie așa, dar eu v-aș să lăsăm pasiunile și să vedem lucrurile așa cum sunt. Sigur, aceste criterii și standarde de evaluare sunt în vederea atestării capacității de desfășurare a activității de cercetare-dezvoltare numai cineva care, nu știu, noi lucrăm de zeci de ani în, în acest sistem și uh, nu putem să nu, să, nu, să nu știm faptul, să nu ne fie foarte clar că între modul în care uh, de deci e vorba de evaluare și atestare în vederea capacității astea, între modul în care se face o cercetare în universități sau în institute care fac cercetare academice sau cercetare fundamentale, între cele institutele naționale care de obicei fac cercetare aplicativă, între societățile comerciale care au activitate mixtă preponderent de cercetare dezvoltare și între grupele de cercetare ale, ale întreprinderilor, uzinelor, există o diferență ca de la cer la pământ și nu există o diferență de calitate există o diferență de mod de abordare a cercetării. Din această cauză, noi am opinat și am și scris în observații, nu, nu trebuie să, să ne uităm la vecini, trebuie să existe patru criterii de evaluare pentru fiecare categorie. E diferența mult prea mare ca să poți să faci aceleași criterii pentru toată lumea. Asta este părerea noastră. Domnul vicepreședinte. Eu, noi, nu mult acum două, trei săptămâni, o lună, nu știu când, am primit de noastră și uh, am completat toate datele necesare pentru Cartea Albă a Institutelor Naționale. A apărut? Excelent! Uh, vreau să vă mărturisesc că mi s-au părut echilibrat și echilibrate criteriile, până la urmă sunt niște criterii și modul în care ați abordat uh, această expunere de, de capacitate de a a institutelor naționale. Și uh, criteriile pe care noi acum le discutăm și am vrea să le promovăm, ar fi trebuit să țină uh, cont de ceea ce chiar dumneavoastră ați propus în, în Cartea Alba a Cercetării. Un alt argument pentru ceea ce spun este faptul că tot de la conducerea uh, uh, dumneavoastră, în revistele de cercetare, dezvoltare la evaluarea modului în care au fost efectuate cercetările, uh, proiectele de cercetare la diverse programe, relansime, etc., etc., sunt niște criterii pe care dumneavoastră le-ați făcut acolo și sunt foarte bune. Ele nu trebuie abandonate. Nu trebuie să abandonate. Iată, deci, două, două chestiuni la care dumneavoastră ați lucrat sunt apreciate și sunt foarte bune. Uh, în al treilea rând, vreau să vă spun, nu ne batem cu punul pie și eu și colegii mei suntem câțiva care avem multe proiecte la câștigate, la finanțate de Comisia Europeană dar nu proiecte de training sau de proiecte de, de investiții, ci proiecte uh, integrate, uh, proiecte craft, proiecte strepuri, deci cu uh, întreprinderi mici și mici toate. ne sunt foarte clare criteriile Uniunii Europene privind evaluarea acestor proiecte și criteriile pe care le-au pentru ca un institut să fie primit într-un consorțiu. Ele nu, nici unele nu bat cu cele de aici. Sunt și din asta nimic de zis, dar nu sunt preponderente. Eu nu știu cum. Noi am fost foarte încurajați de ceea ce a spus domnul secretar de stat Anton Anton la întâlnirea cu patronatul, în care a spus că se va face, se va da un accent foarte mare pe, pe inovare. Nu. Nu are de ce acest lucru, trebuie să se regăsească și în aceste criterii. Ori, inovarea e una și ce scrie aici este, este alta. Nu în ultimul rând, uh, deci o apreciere, nu trebuie să facem apreciere, deci foarte, foarte, să fim foarte siguri pe noi când facem o apreciere de genul că peste tot în Europa uh, cei care iau bani de la bugetul statului fac cercetări fundamentale și ceilalți nu. Vreau să vă dau un exemplu, încă o dată vă spun că am o grămadă de proiecte ale Comisiei Europene, de exemplu unul integrat în care sunt 36 de institute și universități, uh, în care, de exemplu, coordonatorul proiectului este Bergem din Franța, un institut de mine și biologie în domeniul uh, biologiei este, un institut cu 800 de oameni, în care din cei 32 de milioane de euro pe care i-are în buget, 28 de milioane sunt de la bugetul statului, date prin Ministerul Cercetării, Ministerul Economiei și Industriei din Franța și Ministerul Ecologiei. Deci, și este de stat 100%. Chestia asta îți povești că numai fundamentale sau nu știu ce. Mai mult decât atât, pot să vă spun că universitățile care sunt în consorțiu nu primesc bani pentru salarii la proiecte din proiectele Unii Europene. Nu primesc bani pentru salarii. Există o lege și va fi precis, va fi și la noi. De la bugetul statului n-ai voie să ai decât un singur venit. Ești profesor, ai venitul de la buget de profesor, pentru cercetare, faci dotare și alte lucruri. Nu, dar nu, eu am, am prieteni așa de mulți, pentru toată lumea este loc. N-are rost să ne, să ne cramponăm într-un uh, într asemenea, uh, asemenea criterii care pot fi mai largi, pot fi nu secundare și principale, pot fi pentru anumite soi de institute, unele pentru alte altele. Nu cere de mâncare treaba asta și va fi foarte bine. În, uh, în concluzie, aș opina pentru ca institutele naționale în, să, zicem, să se adune și să facă o propunere pentru, pentru aceste criterii. Sigur, când se adună 40, 50, 60 de institute naționale, o asemenea propunere e greu să nu fie luată în seamă. Mulțumesc! Mulțumesc rugământa mea este să fim cât se poate de la obiect, adică să comentăm propunerile făcute de fiecare. Să știți că altfel nu terminăm în timp util. Domnul Mina, cu scuzele de rigoare. Nicio problemă. M Am obișnuit în ultimul timp. Vreau să fac o singură precizare. Deci, aici. Care e scopul acestei adunări? fiindcă acest proiect de hotărâre de guvern s-a discutat acum o lună și jumătate, s-a discutat în comis, în colectivul de dialog social al autorității înființate de domnul președinte Anton Anton, acolo s-au făcut observații, fiecare parte și-a manifestat disponibilitatea pentru a... Participa la ședințele ori cât avem nevoie, ca să se reglementeze și să se repare ceea ce am considerat că este un defect. Acest proiect s-a mai rediscutat urată acum o săptămână, aproximativ, dacă nu mă înșel, în Comisia de Dialog Social al Ministerului Educației și Cercetării, unde întreaga comisie, la poziția părților și patronatului și sindicatelui, au convenit că acest proiect trebuie perfecționatorii în bunătății fiind de maximă importanță, ambele părți și patronatul și sindicatul și-au și manifestat disponibilitatea de a participa la oricâte ședințe este nevoie și la orice oră și la orice zi ca să aducem o bunătăție de ligoare. Domnul președinte al Comisiei de Dialog Social, domnul secretar de stat Miron, a spus că va interveni ca să și facă. Acolo dumneavoastră ați afirmat că nu mai e timp ca s au ținut cont de toate și că acest proiect trebuie aprobat. N-a fost aprobat în Comisia de Dialog Social și a fost retransmis pentru discuții și pentru a se desfășura, ceea ce se angajează în colectivul de dialog care este format aici. Deci, vreau să știu și eu ce este, ce se întâmplă acum. Am primit o convocare al alte, al alte, da, ca pentru prezența astăzi aici, ca să primim și alte observații de la alte categorii, persoane, organizații interesate în evoluția acestui proiect. Nu să comentăm, nu să decidem, nu nimic. Am și atras atenția la convocarea telefonică primită și până am cerut și convocarea scrisă, ca să am și documentul scris, că nu participăm la o chestie în care să începem să ne batem unii pe și să analizăm niște lucruri care ni sunt prezentate în, în acel moment. Din materiale de aici, cel puțin unul, l-am găsit aseară pe internet, cel de la Ad Astra. Dar a fost, fiindcă m-am uitat să văd ce se mai întâmplă. Ca atare. Aș vrea să știu ce cadrul reprezintă acesta, de aceea nici nu a declinat în început calitatea cealaltă care o am în afară de cercetător, de președintea Federației, fiindcă eu nu sunt mandatat de către cercetătorii pe care îi reprezint să particip la așa ceva. Noi avem, să există în, în România, un cadru legal care se cheamă Comisiile de Dialog Social. Acest cadru legal stabilește clar și compoziția și ce trebuie și ce se întâmplă și cum se face și ce să, să se respecte cadrul legal. Doi la mână, îmi pare tare rău, dar constat că aici ar trebui întâi să începem cu discuția cu Carta Europeană a Cercetătorului, ca să știm că această categorie nu este o categorie formată din cercetători, și așa cum a spus un coleg noi de -a patronat, cercetători puriți. Cercetătorul înseamnă acela care are activitatea dedicată numai domeniului, care câștigă salariul numai din, ace din această activitate. Și cartea stabilește clar și cum se intră în această categorie. Deci, cum medicii au categoria lor și nu oricine se poate declara medic, cum avocații au categoria lor și nu oricine se poate declara avocat, am preferinția ca și pentru cercetător să se respecte ceea ce este la nivel european. Cercetătorul este o categorie de sine, stătătoare, care pentru a intra în această categorie trebuie îndeplinite niște condiții. Iar tot în capul se spune că politica pe care și strategiile și astea și le fac cercetătorii. Că nu se duce nimeni din altă parte să facă strategia în medicină sau strategia în avocatură sau așa mai departe. Nici n-ar fi nu cred că ar ajunge nici până la ușă. Noi se pare că suntem o categorie mai permisivă. Și aș ruga pe cei care nu prea știu despre ce e vorba cu cercetarea să nu ne mai insulte în care am auzit aici afirmații de gen, o ajutor de stat pentru cercetare. Nu știu pe ce bază, pe ce bază legală, pe ce bază ju juridică, să spun așa, și pe ce realitate se bazează când se fac astfel de afirmații. Ca atare, aș avea ordăninte a domnului vicepreședinte să -mi, să mi explicați ce este, fiindcă în condiție în care nu, sunt, nu este numai o simplă întâlnire de informare asupra și altor păreri care să stea la baza unde decizii forma colectivului de uh, dialog social numit prin, repet, prin decizia, prin ordinul domnului președinte, atunci îmi pare tare rău că am participat la acest lucru. Să nu se supere nimeni, dar uh, am pretenția pentru o țară civilizată, și care de 1 ianuarie va fi și țară europeană, legea este mai presus de orice. Respectarea legii nu este o, o chestie opțională, iar uh, categoria de cercetător vreau să fie categoria așa cum este stipulată în Capta Europeană a Cercetătorilor. Discutăm cercetători, n-am făcut nicio distinție între cercetătorii universitari, cercetătorii din Academia Română, cercetători cercetător științifici în totalitate, cu toate că la noi există două viteze de plată, două viteze de abordare a lucrurilor și așa mai departe. Deci, vreți respect, vă rog, tratați-ne cu respect, vreți să aveți colaboratori și să facem așa cum se întâmplă în Uniunea Europeană toate lucrurile, respectați, vă rog, legile așa cum sunt bune, proaste, că nici nu suntem mulțumiți de toate, dar respectați-le și hai să, să ne cadem în prevederile legale. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, vă rog să-mi permiteți să, să închei, închei discuțiile asupra observațiilor și propunerilor prezentate de domnul Palade în numele Institutului Național de Mecanică Fină. În esență, domnul Palade propune ca să avem seturi separate de criterii pentru diverse tipuri de instituții unde se face cercetare. Aceasta este propunerea în forma ei cea mai concisă. Această propunere va fi luată în discuție de către Autoritatea Națională de Cercetare Științifică, în măsura în care dumneavoastră sunteți de acord cu acest punct de abordare. Deci, întrebarea este. Deci, încă o dată, propunerea este luată discuție de către Autoritatea Națională de Cercetare Științifică în măsura în care majoritatea dumneavoastră consideră că este o problemă care merită să fie reluată. În acest sens, supun votul lui dumneavoastră deschis, să să, să, să, să, să, să, să vă exprimați părerea dacă trebuie sau nu trebuie reluată această problemă, adică dacă uh, criteriile trebuie făcute separat pe unități uh, de, uh, diverse de cercetări sau un uh, sistem de criterii global. Spuneți, are, înainte să se supuneți la vot, institutele naționale au preocupări foarte diverse. Au cutul lor științific, provine de la, început, de la articole ISIS și pot să ajungă și la inovații, transfer tehnologic. Ca să te declar de ce parte ești, înseamnă să ignori o parte din activitate. Deci, înainte, că putem să ne abținem în momentul ăla. Deci, răspunsul nu e alb sau degru, e pe undeva gri. Așa părere, doamnă. Montajul care este prezentat aici este echilibrat. Se observă același puntaj și pentru ce se cheamă articole publicate în revistă de circulație internațională și pentru brevete. Ori dacă... Degeaba dați din cap, deci dacă ai creat un lucru nou, un produs nou, un produs nou de regulă înglobează nu știu câte brevete. Ori la noi se raportează mii de produse noi fără niciun brevet. Sunt de la Universitatea Națională de Fizică a Re rețin, rețin când a făcut o raportare în legătură cu realizările din Planul Național de domnul Secretar de Stat Popa. a fost atunci un, un moment de surpriză. Erau raportate o mie de produse noi și vreo 100 de brevete. Unde Acum De care Codecarăm noi când este nou, nou produsul. Și cu criterii primare și secundare nu pot să compar un brevet realizat. O lucrare științifică publicată într-o revistă bună cu o comunicare la o conferință în țară sau fie așa în străinătate. Nu este același lucru. Deci, vă rog foarte mult. De la masa tehnică, mi se spune, dacă vreți să fiți înregistrat, trebuie să deschideți microfoanele. În al doilea rând, această bruscă aprindere a apărut în momentul în care am avut intenția să supun la vot și observația pertinentă este că unii au dificultăți de a ști pe ce parte sunt. Uh, pentru că fac și una și alta. Uh, Mi se pare că. Da, domnul Zănfire, aveți. să vă da, Eu Nu, nu, nu. nu eu vreau să fac o propunere. Deci, cred că toată lumea de aici, din sale, este de acord cu faptul că această evaluare trebuie făcută. Deci, ăsta este un punct pozitiv. Sau cei care sunt împotrivă. Uh, Apoi aș fi de acord cu ce a propus domnul Minea, adică este un forum aici, poate nu e complet, poate că nu este singurul, în care se ne spunem părerea cu privire la această abordare de evaluare. Deci, nu știu dacă în momentul când noi am propus-o, asta înseamnă că se va introduce în proiectul de hotărâre. Deci, e colectare de propuneri în care cei care redactează acest, aceste norme, această hotărâre, vor gândi cu nou îl vor distribui, iarăși, așa cum a fost distribuit pe pagini de web, va urma probabil un nou set de discuții e, în care să ajungem la o convergență. Eu așa văd lucrurile. E, deci, e, iarăși, propunerea ar fi să abordăm, să mergem de, de la unanimitate, deci de la punctele în care toți suntem de acord, spre, spre la punctele divergente. E, de aceea am avut întrebarea a domnului Palade vede în, în aceste puntaj de aici accesa de ponderi sau de includerea unor alți, alte minte. Și, eu, și, și, atunci partea cea mai bună, eu zic, este hai să vedem ce criterii să mai introducem. Nu, no, nu, no, deci ce propuneri, pe păi, da, cine redactează? Da, păi ne pe rând acele propunere, discutăm, ne spunem părerea și se vor include acele. Apoi trecem la pundere. va. Deci, ce asta e va genera cele mai multe discuții. Cât, cum compar mea cu pere sau. Da, ha? dar ca, ca și criterii, cred că putem să ajungem la un consens. Că toți suntem, chiar dacă unul face cercetare fundamentală și știe ce înseamnă transfer tehnologic, Și invers. Și atunci putem să vedem care ar fi criteriile în plus de introdus. Acest, această rutină prin care eu v-am rugat să votați și o anumită propunere este prevăzută în legea 52 pe 2003, care se numește legea transparenței. Și ea, aceste supunere la vot, nu are alt sens decât acela ca autoritatea să vadă dacă propunerea are suficientă susținere pentru a, putea, pentru a o lua din nou în considerație. Sigur că autoritatea a plecat, așa cum este evident, pe un set unic. Au existat argumente pentru set unic. Au fost ridicate acum argumente pentru două seturi de criterii și noi vom vedea în continuare dacă vom relua această gândire Mergem pe două sau mergem pe nu, Dar ca să facem această operație care ia timp și energie, vreau să știu dacă dumneavoastră sunteți pentru a relua această discuție sau considerați că nu mai este nevoie să reluăm. Deci, aceasta este greutatea votului pe care vi-l solicit. Domnul Bicep, pentru că și asta presupune accea celor care au participat la exercițiu. În afara celorlalți, unii au primit e, convocare scrisă. Eu am citit pe pagina Ministerului. Pe pagina Ministerului scrie că va avea loc această ședință și pentru că înainte citisem Uh, și recunosc că uh, ar fi trebuit aici să trimit. Eu n am și convocat și am avut analize în institut pe acest subiect uh, și nu am trimis observații, am spus uh, să fac uh, scris niște observații și să mă prezint. Deci dar totuși eu cunosc mulți colegi din cercetare care nu sunt aici, deci poate că n am citit. Asta reprezintă faptul cât sunt de interesați. de că... mă scuzați că vă întrerup. Problema este așa, noi am solicitat să îi așteptam pe, să vină aici pe cei care au ceva de spus. Și a, în acest sens a fost anunțul pe internet. Cine are ceva de spus, vine. Cine nu are, nu vine. Și cu asta, alt argument nu l am avut. Vă mulțumesc foarte mult. Domn președinte, haideți să clarificăm un lucru, că vorbesc de propuneri pe care, mă rog. Deci ce am văzut? Eu, în templătura, am participat în calitate de parlamentar și la Urdanța 57 și sunt mulți de aici care au participat și la legea de aprobare. Deci, ce se dorește? În primul rând, toți care, toate societățile comerciale, sau toate entitățile, să le spunem așa, care și-au înscris în statut eu fac și cercetare pe lângă comerț interior, exterior, alte activități, să nu mai treacă acolo cercetare decât pe baza unor criterii și să treacă prin niște comisii de evaluare. Asta a fost prima treaptă. A doua treaptă, cei care doresc să intre în sistemul național de cercetare cu niște criterii, le, -am, le gândeam noi atunci ceva mai riguroase. Și în sfârșit, a treia etapă, dintre instituțiile care, sau entitățile care intră în sistemul național, să aleg cele mai una pe domeniu științific, mă rog, institute naționale și așa mai departe. Eu încă o dată, mă, citind aceste criterii, eu îmi pun problema, fiindcă am legătură, am legătură cu dezvoltarea tecnologii, am legătură cu mulți operatori economici, cum le spunem acum la agenții economici, am legătură cu ei și pe mulții, dacă sunt în domeniul ăsta, băieți, de ce nu vă faceți și voi o grupă? De, mai vin cu diverse comenzi la noi la institut să le rezolvăm. De nu vă faceți o grupă? Bun, să zicem că lămurim pe unul să-și facă o grupă. Pentru că, când s-o uita la criteriile pe care trebuie, pe cum să-mi facă? Pănun, dar iertați-mă, ce spuneți acum, mi a spus o dată și am ridicat și asta este propunerea dumneavoastră. Orte, că deci propune orte, orte. Ca, ca setul să există două seturi pe... de deci, care nu, nu spuneți nimic nou, nou. și Iertați-mă, este o recunosc, dar nu pot să nu... vă observ că suntem aici 40 de oameni. Mă scuzați foarte mult. Vă rog. Deci mă scuzați că, mm, vă rog. că am planificat să ascult. Nu, nu, nu. Vă să planificat să ce vorbiți. Da? Depinde. Deci, în primul rând, procedura de vot se aplică într-un organism care are o anumită procedură și un anumit statut. Pentru că dacă organismul nu reprezentativ, poate fi vot public. Și cunosc foarte bine ce scrie. Deci asta e consultare publică. E un vot public. Asta este prima problemă. Iar a doua problemă, totuși, atunci când este o propunere făcută, ar trebui văzute, văzut dacă sunt și alte propuneri complementare. Și eu vreau să dau un singur exemplu din propunerile care le discutam ale domnului Palade nu reiese că ar trebui două seturi de criterii. Și rezultă că ar trebui să regăsească în criterii toate genurile de activitate. Asta e altceva. Și această propunere a mai fost făcută în scris. Chiar de noi. Deci asta vreau să vă spun. Că această manieră de a merge pe o singură propunere și a de a o vota, nu cred că până la urmă rezolvă problemă. Nu se eu citesc, eu sigur că domnul Palade a propus și ce spuneți dumneavoastră, dar eu citesc la sfârșitul textului său. Pentru celelalte forme CDI să se elaboreze norme care să răspundă. Deci este vorba de o deseparare evidentă a lucrurilor. Am citit ABC. Și domnul vele, a făcut exact aceeași Sigur. mă scuzați... Acest, această primă rundă de discuție este cea mai lungă. Vă promit că celelalte să fie mai bine, mai strânse. Domnul vicepreședinte, eu nu văd, mă rog divergent, deja în aceste materiale se zizez uh, niște semințe de cooperare dintre cele două laturi. Pentru că, în fond, discuția este asupra lucrărilor publicate, în diferite sisteme, asupra brevetelor și asupra cercetărilor tehnologice, mă rog, cu aplicații în produse tehnologice și așa mai departe. Să știți că atmosfera așa de reconceduia, dar a fost și când s-a pornit discuția strategiei pe 2007-2013 pe care credeam că nu mai termin niciodată. Și tu s-a găsit un punct comun în acolo și a ajuns de o formă care mi-e plăcut cum acolo. Văd deja aici că mi a făcut un semn de lapazanat de observații, N-am făcut niciun un comentariu la treaba cu brevetele. Este foarte bine pentru că un set de observații asupra României de monitorizare pe brevete. N-am făcut nici o observație noi la cele cu, cu, cu uh, uh, citările internaționale, decât că, și recunosc aici și cinstele lor, observația ei preluată și de adastra, prin care, spune domnule, s-ar părea că îi simui chiar pentru toate domeniile și nu ne rădușe aici. Respect și alte treburi de acest gen. Asta am cerut și noi. Dar recunoșterea zonă să nu fie numai easy. Să fie pe domenii, pentru că anumite domenii au. Și apare chiar în materialul ăsta această treabă. Sunt total dacor cu punctul Da, dar domeniile sunt foarte limitate. Da, domnule, elea care da. sunt, dar să stăm să discutăm pe ele. Adică în sensul să mai găsim toate umanioarele. Și eu zice că domeniile, fiecare domeniu, fiecare vrea să-și cam stabilească pe ce referințe, referințe internaționale intră, și sunt de acord să fie să foarte largă treaba asta, nu am făcut o referință că să fie 30% mai puțină recunoaștere, dar e și virgulă altele pe diferite domenii la treaba cu puntajul din produse și teologii. Acolo am avut noi comentarii de ce și nu am propus decât ca și ăla să fie 30 de puncte din următoarele motive. O dată importanța legată care vine din strategia Lisabona și doi că produsele știinologie duse până la cap presupun colective mari, iar puntajul se ia în considerație puntajul cumulat pe număr de cercetători și nu total, absolut. Deci în felul ăsta, dacă un produs după până în producție, ia 30 de puncte, el se împarte la vreo 20 de ei și în colectiv, iar dacă un articol e dus până la capăt, ia 30 de punte și îl împarte la 2-3. Și impactul lui, puntajul ăsta pe instituție, e mai mare. Eu mă aș opri aici și aș zice că asta este fondul observațiilor pe care patronatul le-a făcut. Ori deja aici văd că este loc de discuție și chiar am văzut propunerea noastră la fie observația noastră cu citările, suntem de acord în comun că brevetele, toată lumea e de acord, că suntem monitorizați după brevete și că trebuie să făcute. Și eu sunt de acord că orice contract de cercetare, tehnologic, atenție, să spunem, aștept să iasă brevete în uh, cele sociale, și, nu știu, că nu există moțiune. Uh, deci, iar la partea de tehnologie, ce nu am cerut? 15 lăsăm, nu, 30, pentru că sunt prea mari colectivele care lucrează la ele. Și durata. Și asta a fost frunta observațiunilor. Și asta deja nu mai spune problema nici să facem trei hotărâri de guvern, nici să facem alte treburi să separăm, nici și așa mai departe și ajungem la cinismul. Și nu, știu mulțumesc că ați făcut această întâlnire. Vreau să spun că dabea confirmă anumite cerințe ale patronatului, discuțiile care le-am avut legate de citări și, -și eu compromisul făcut relativ ușor. Eu cred că ar trebui luată în considerare eficiența economică, în primul rând. Nu-mi veni să-mi dați mie apă la mare, dacă vorbim de eficiența economică. Deci, nu așa discutăm la ce de dezvoltare tehnologică? Așa trebuie să discutăm. Nu număr de cantitate, și calitate. când am spus că e produs și introdus în fabricație, înseamnă că a trecut de toate fazele, că nu într-o ne în fabricație, se prod. dacă a intrus în fabricație, nu într-o ce în fabricație, să vide, doamne. Hai să fii în Ah, scuze, dar nu așa se judecă. Se judecă rezultatele clar. Eu încă o dată vreau să spune. Dacă îmi trebuie n-am anuțit în partea ilalte cu articolele, cred că următia mea nu știu pe mine. Câtea eficiență și câte autocitări în cruce sunt acolo. Hai să fii în Deci, doamnelor și domnelor, vă rog ca de data asta să mă lăsați să închidem. Mi-aș văzut celor care caută numitoarele în formul toală comun și Sper să ajungem până la urmă la o înțelegere. Având în vedere aceste dubii pe care dumneavoastră le aveți asupra necesității unui vot, lăsați-mă să vă spun că Autoritatea Națională de Cercetare Științifică va lua cu seriozitate în considerare acest punct de vedere. Și cu aceasta vă rog să trecem la observațiile făcute de Agenția Spațială Română, domnul Marius Pizo. Domnule Vicepreședinte, stimați colegi, voi încerca să fiu foarte concis. Există observațiile în mapa pe care o aveți și uh, voi face un comentariu pe deasupra lor în primul rând eu nu văd ce rost are această, au aceste criterii. Deci ce rost are această hotărâre de guvern privind acreditarea unei uh, entități să facă o cercetare de dezvoltare. Da? Eu nu cunosc în lume așa ceva. Și uh, cât de cât în sistemul nostru în care uh, partea internațională nu este chiar cea mai slabă, uh, avem informație. Deci asta este o întrebare of the record, să spunem. Trecem mai departe. Este probabil vorba de evaluarea pentru niște instituții publice, pentru niște instituții care sunt finanțate de la bugetul de stat pentru scopul cetățeanului. Așa ceva mai înțeleg. Așa ceva există. Dar nu există o acreditare. Când lansezi un program de cercetare și ori în România, ori în Germania, ori în... Comisia Europeană, programele cadru, nu se pune problema în niciun moment că tu, entitatea care participă la acel program, trebuie să ai un anumit scor. Clasificări de genul ăsta nu există. Dacă în momentul ăsta, domnul Aldea, cu Nicu Zanfir și cu mine, eu cu având brevete, facem un SME, un IMM. în momentul ăla suntem cea mai tare instituție așa, pe care o desfângăm pe de șase luni. De, de, facem multe. Și avem de toate. Și tehnologii, și știință. Da, da. Deci Adică, lucrurile astea nu sunt ok văzute așa. Ceea ce se evaluează este output-ul proiectului. Nu output, nu organizație. Adică, în proiectul ala, dacă proiectul îți cere să faci știință, atunci publici. Dacă proiectul îți cere să faci tehnologie, faci tehnologie. Faci ceea ce vrea proiectul. Dacă tu ai, vrus, ai spus că faci știință și n-ai făcut suficient, atunci data viitoare nu mai e. Acolo te evaluează cineva care dă banii pentru acel obiectiv specific. Dacă obiectivul e de cercetare fundamentală, atunci e clar că se evaluează știința. Dacă este... Aici văd că ați făcut referință. Spuneți că există cercetare fundamentală și cercetare aplicativă. Trebuie să avem alte criterii. În Europa și în lume se discută de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică. Asta este în, în dar, legile dar? care există, inclusiv în, în tratatul privind Constituția Europeană, tratat care n-a fost contestat la acest articol, care articol da, la articolul 141. Sunt de acord, numai că nivelul de, de acolo Europa acolo, este un alt documentat. National Science Foundation, vorbiți de Statele Unite. National Science Foundation are o publicație cunoscută de toată lumea, care se numește Science and Engineering Indicators, care apare anual pe care o puteți uh, descărca pe web, oricât. Dar vă rog să notați. Îmi pare rău că nu știți despre asta. E o publicație care are cam... Oricum putem ceva nou, Care are un prim volum cu comentarii, un al doilea volum cu date statistice, nu numai despre Statele Unite și așa. Și cred că acolo se face o evaluare a... Nu veniți cu exemple din Australia. Vă deci, vă rog să rătă, încă o dată, încă o dată, planul european deci, trebuie de... De, de, vă de cazii de planul național, să știți și planul federal, un stat federal ca statele, ar trebui altfel considerat ca o țară decât uh, în România. Scuze. Deci rugământa mai este, doamnă, veți avea cuvântul după ce domnul Pizzo termină, dar vă rog să treceți la propuneri. Concret, Această, acest păiect de hotărâre se referă la știință, nu se referă la cercetare, dezvoltare tehnologică. Asta este o primă observație și asta am notat. Pentru știință este ok. Și este, cum vă spun, eu susțin, sunt un susținător al calității, al punctajelor, al publicării în revistele de top și în toate astea. Deci nu cumva să, așa, asta este esențială, dar nu asta face toată cercetarea. Doi, așa cum sunt prezentate aceste criterii, ele se referă la persoane, la grupuri de persoane și nu la organizații. Dacă domnul Zanfir, iau e simplu domnul Zanfir pentru că îl cunosc, da? Discută ca persoană independentă, el are un curriculum impresionant. Dacă discută ca persoană, cercetător în Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară, are și un tot tandem și mai are niște chestii, și mai are și un brand, are niște tradiții, are toate. Astea nu sunt luate în considerare aici. Da? Faptul că acolo există un tandem nu e Există o infrastructură deșteaptă. Asta nu apare nicăieri. Și el cu infrastructura, el poate să facă cercetare, chiar dacă are numai 10% din lucrările pe care le are, da? fără aia, trebuie să schimbe domeniul, dacă nu are, sau se duce în altă parte. Da? Deci asta este o chestie esențială. Aici, de capacitatea unei organizații de a face cercetare nu înseamnă capacitatea persoanelor din acea organizație. O organizație are un intangibil, un fond intangibil. Care sunt uh, soluții? Produsele desertari, uh, sunt informație, sunt legăturile cu profesioniștii, apartenența la organizații profesionale, calificări, standardizate, că e ISO, că e atestată, să facă nu știu ce, că e membru într-o organizație internațională. Astea sunt criterii care nu au apărut aici. Aici îmi apare doar faptul că trebuie să fie persoane în colectivă de redacție din revista ASAE. 3. Ceea ce am spus aici, acest uh, propunere este tipică pentru uh, universități și uh, institute, uh, hai să spunem, mici de cercetare fundamentală pură. Uh, cu referire la acest punct, în hotărâre menționați două tipuri de criterii. Criteriile ASI și criteriile CNGSIS. Vreau să știu dacă într-un act guvernamental poți menționate niște criterii care nu sunt standardizate. ASI este cea mai bună organizație din lume. Ei folosesc cele mai. sunt utilizați practic de toată lumea în domeniul științei. Dar nu există un standard internațional ASI. Nu există o afiliere a României la uh, compania privată Thomson Scientific, care este ASI. Da? Nu știu dacă asta este problemă pentru zona juridică. Asta e una. Doi, clasificare Ce CNC CNCSIS înseamnă național așa și așa pentru cercetare științifică în învățământul superior. Domnilor, noi suntem cercetare științifică neapărat, nu neapărat în învățământul superior. De ce există un act normativ care spune că aceste criterii stabilite de CNCSIS devin criterii pentru toate celelalte organizații care fac cercetare, inclusiv pentru un compartiment de cercetare de 4-5 oameni într-o companie privată mare. Cam asta este răționul. Și atunci, ca să nu mai țin foarte mult cuvântul, nu am solicitat, mă rog, este clar că trebuie făcut un astfel de document în primul, în primul rând pentru că e cerut în lege și trebuia făcut în al doilea rând ca să putem să avem și noi o oarecare dimensionare a ceea ce se întâmplă în România și să putem să facem niște comparații reale cu nivelul internațional. Dar în condițiile în care este hai să spunem pentru prima dată în ultimii 10 ani când politica națională este de stimularea dezvoltării prin cercetare fapt demonstrat clar prin uh, mărirea extraordinară a uh, fondurilor alocate avocate cercetării, în acel moment nu dai legi restrictive. În momentul ăla dai legi stimulative. Nu trebuie să fim realiști, să înțelegem că stăm efectiv poate cel mai prost din Europa, în punctul ăsta de vedere. În momentul în care vii cu o chestie de asta de, de, de elitism, pe care nu are nimeni în lume ca lege, când vii cu ea peste România, în momentul ăla nu faci nimic când vii peste România în situația asta. O propui ca standard, o propui ca țintă. Nu din ceea ce știu eu nu există niciun proiect de cercetare, cuprins în planul național de până acum, care să ceară explicit să impună ca output producția publicarea de reviste ASI. Publicarea lui reviste ASI. Asta trebuie făcut. Și bă, trebuie să ne gândim că noi trebuie să ne dezvoltăm, să ajungem la nivelul la care să, putem, să ne putem supune unor, unor criterii. Dacă aplicăm această hotărâre de guvernul MOTAMO, exercițiul am înțeles că a funcționat, dar este foarte simplu să evaluezi lucrarea publicată în ASI, pur și simplu să acolo, este puțin incorect faptul că nu apare și, să spunem, cât, cât e de importantă lucrarea că nu apar citări, că nu știu ce, aici de a făcut un comentariu foarte bun, dar se referă strict la acea parte, da? Celelalte lucruri, deci patente, servicii, așa, astea nu pot fi evaluate așa ușor. Și atunci, să ne mai la încă ceva și asta o informație pe care, mă rog, de, de evoluție pe care nu știu dacă o știe toată lumea. În Statele Unite de aproximativ 2 ani de zile se, legea fiscală s-a făcut o propunere de modificare a legii fiscale, în sensul că la sfârșit de an instituția, organizația, care are o cifră de afaceri, trebuie să-și declare atât patrimoniul tangibil cât și cel intangibil. Și companii mari au început să-și evalueze patrimoniul intangibil. Care înseamnă? Pe patente, pe, mă rog, tot ce înseamnă patrimoniu intangibil, lucrări științifice în ASI. pe multe, multe astfel de recunoașteri internaționale. Da? În Franța, e prima țară din Europa în care această problemă s-a pus anul trecut și este în pregătire o lege pentru așa. Celelalte vor urma. Adică, din punct de vedere personal, capacitatea de a face cercetare științifică este atestabilă, demonstrabilă, atât în sistemul de învățământ superior, prin gradele profesionale, cât și în sistemul de cercetare științifică. Și aici e clar, fie, fiecare stabilește pe domeniu ce trebuie să facă, să publice, să breveteze, să scrie cărți, să plășeam de departe. Instituțional, problema e cu totul alta. O instituție, instituție nu este o colecție de persoane. Persoanele pleacă instituția rămâne. Asta trebuie să înțelegem. Această hotărâre de guvern este orientată personal și nu instituțional. Concret nu am cerut să se introducă niște criterii referitoare la infrastructură, la servicii profesionale existente, incluzând bibliotecă, surse de informație electronică, de gemul ăsta, care sunt ale instituției. După aia, instituției la organizații profesionale, nu neapărat a persoanelor, vizibilitatea instituției. Instituția se mișcă, organizează, congrese, organizează lucruri de genul ăsta, astea nu sunt luată în considerare. De asemenea, nivelul de acreditare și de standardizare. Este aici o nouă are certificări, are certificare în țară, are certificări din externe. Astea ar fi niște puncte de făcut și, bineînțeles, reașezarea puntajelor specifice prin armonizarea criteriilor științifice cu cele de infrastructură și tehnologie. Deci, eu, ca să răspund la întrebarea domnului vicepreședinte, nu cred că ar trebui făcută o separare între uh, uh, făcute entități uh, diferite pentru fundamental, aplicativ și, uh, știu eu, tehnologic. Vă mulțumesc. Mulțumesc, deci, domnul Pizu, Deci, propunerile concrete ale domnului Picău le găsiți pe pagina 3 a, a documentului domnului sale și vă rog să faceți referiri la ele. Uh, M m m da, da mă abonați da, în esență, cred că sunt într-o armă de acord și au fost niște înțelegem să spunem așa. Într-adevăr, e clar că cercetare-dezvoltare chiar prin sintagme merg împreună. Și în criteriile respective, ad adaugă și nuanțează inclusiv acele criterii pentru partea de dezvoltare. Brevete, dar brevete nu oriunde, ci brevete care se poate să-și dovedească vizibilitatea internațională. De asemenea, ceea ce iese din aceste brevete, ceea ce iese din această activitate de dezvoltare, nu? A, poate fi cuantificată foarte ușor în venituri, da? Aici e problema de a pune factorul de eficiență economică așa cum e și normal pentru o activitate de dezvoltare. Iar apoi, ce spuneați dumneavoastră, de luarea în calcula infrastructurii, dar automat dacă este folosită eficient o infrastructură și dacă sunt folosite eficient toate um, um, o, toate subcomponentele uh, instituționale și afilieri, atunci e clar că vor exista și rezultate pe plan internațional vizibile. Uh, pentru că și atunci după care e problema. Uh, problema este că dacă nu numai infrastructura și acordăm uh, o semnătate foarte mare și lăsăm resursa uh, și eficiența de fapt folosirii a acestei infrastructuri, ne putem trezi cu uh, puntaje mari pentru uh, unități bune depuse în vitrină, dar care nu practic activitate, Asta e problema. Deci eu nu cred că noi e, suntem e, în contradicție. Cred că până la urmă lucrurile converg. Numai că sunt mici accente care după părerea mea trebuie puse acolo unde... Chiar piața o cere, chiar uh, piața liberă o cere, până la urmă, când vorbim de uh, activitate de cercetare, dezvoltare. Și e un lucru important pentru, uh, din punct de vedere a organizației organizații ad-astra. Uh, Tine criteriile acelea era, uh, și uh, această uh, înscriere în uh, ORDA, în organizația română a drepturilor de autor ca un fel de... Scuzați-mă, asta este... La eu, când veți prezenta dumneavoastră, da? Vă rog, okay. parte, Da? da? deocamdată discutăm propunerea da. domnului Pizu. Uh, domnul Domnul Constanfiansc. Uh, Mi-a plăcut foarte mult intervenția domnului director Pizu, Marturisesc. Uh, în calitate de director general al INCERC, însă îmi exprim tristețea că noi nu am fost fați în considerare în dialog și cred că a fost pur și simplu un accident. Probabil că etapele care vor urma ne vor include într-un astfel de dialog. Uh, ca cercetător individual, vă spun că fac parte din grup, împreună cu colegul meu, Dan Georgescu, celor care au publicații aici. Asta este important. Deci, publicațiile ISI pe care le avem noi sunt și tip articole, sunt citări și așa mai departe. Dar vreau să vă dau exemplu unei rețele din care facem parte. Este rețeaua europeană a Institutului de Cercetare în Construcții, Embry. European Network Building Institutes, rețea care conține 22 de institute. Sunt institute care, de fapt, alcătuiesc prin preocupările lor strategia europeană la ora actuală în construcții. Fiecare din aceste institute având sacinea de a alcătui strategia și politica națională în domeniul construcțiilor. Într-un astfel de domeniu, care este clar domeniul cu impact național, este imposibil ca să fie acreditat un institut după câte publicații ISI au niște cercetători. Este imposibil să fie acreditat un institut național după câte citări sau după câte înscrieri în uh, baza de date orda. Există foarte multe reglementări pe care le elaborează aceste instituții. Mă refer la cele naționale, deși la cele europene. Aceste reglementări fac posibil ca noi acum să stăm într-o casă care nu cade, să mergem pe stradă, să nu se pe peste noi construcții, să trăim într-un climat normal. Deci mi se par mult mai mari ca impact toate aceste reglementări, toate aceste cercetări și care, vă spun, nu sunt susținute bugetar. Din punct de vedere al bugetului, impactul, de exemplu, în institutul nostru, în e un institut mare de 300 de persoane, care avem și filiale în provincia Iași, Timișoara, Cluj. Din punct de vedere al bugetului, avem un suport de sub 10%. Restul sunt venituri extra bugetare. Deci toate concursurile naționale, toate pe urile CEX-urile, Nucleu și așa mai departe, care se câștigă prin competiție. Și în momentul în care se câștigă prin competiție nu este echivalent cu competență? Deci, exact acest sens al uh, discrepanței dintre cercetarea fundamentală probabil privită mai trufa și cercetarea aplicativă privită ca o, mă rog, mică cenușăreasă mi se pare uh, absolut anormală. Să știți că în cercetările așa numite de, de institute de dezvoltare se face foarte multe cercetare fundamentală. Se fac cercetări în legătură cu proprietățile materiei, se fac cercetări în legătură cu procesul de transfer de proprietate și așa mai departe. Deci a, a face diferența este după mine iertați-mă, o, o, o greșeală dacă nu chiar o aiureală. Ce ar trebui să definim ca și criterii, ar fi cele care realmente au impact la nivel național, pentru institutele de cercetare naționale. Gândiți-vă, chiar dumneavoastră, ca uh, autoritate națională, în momentul în care ați creonat acest nou PNCDI, care va începe în paralel cu FP7, una din cerințe le-a spus să aibă impact la nivel național. Programul FP7, într-adevăr, vorbește de cunoaștere, dar vorbește de impact la nivelul politicilor și strategiilor de dezvoltare economică europene. Cred că este absolut tot ce era de spus în legătură cu importanța criteriilor care ar trebui să ducă la acreditarea Institutelor Naționale. Vă mulțumesc! propuneri foarte concrete. În față de ce am primit, față de criteriile uh, publicate, am, am, dorit, am văzut că alții au cerut ca să fie în afară de brevete acordate și brevetele înregistrate, acceptate ca înregistrări, pentru că știm că brevetele așteaptă mulți ani până când uh, li se dă numărul final. De asemenea, am dorit ca să fie introdus și prevete care sunt în și să aibă oarecum un punctaj puțin mai mare decât pro proiectele din țară. O altă problemă care nu este cuprinsă în criterii sunt cărțile. Sunt lucruri publicate nu știu unde, nu știu cum, dar nu sunt prevăzute cărți. Poate că mulți au publicat cărți și acele nu sunt cuprinse. O altă problemă este uh, cea referitoare la lucrurile publicate la conferințe. Doamna Pavelescu, da. sigur că o să puteți să spuneți aceste lucruri care sunt pozițiile dumneavoastră. Ce facem noi acum este să discutăm propunile domnului Pizu. Nu ne-am datat deja, adică m-am reținut deja punctul de vedere. Deci rudimentul este de a păstra disciplina discuției și a referi la propunerile făcute de domnul Piză. Sunteți de acord cu ele? Nu sunteți? Aveți. Dar sunt de acord ca, așa cum a spus și domnul Pio să venim fiecare și să lăgim aceste criterii, încât fiecare să se regăsească în ele. Și în al doilea pas, după aceea, fiecare va discuta ponderile în care intră ca să se regăsească și să pot fi atestați. Dar aș mai. Ah, și aceste. Deci propunerile la criteriile dau formă, altădată? Că mai sunt niște lucruri pe care nu le-am regăsit. Așa cum a spus și domnul Pizou, nu sunt uh, considerate manifestele științifice organizate. Uh, alte scuze, alte... deci regula este așa, discutăm propunerile făcute dacă în cadrul acestor discuții puteți să adăuga anumite lucruri în regulă, dacă nu, ultima rundă este dacă mai are cineva ceva de spus. Da? Ok. Ce spuneți mă acum este la runda, da, da. runda finală. Deci de acord mai? cu... Ne-am Fir. Deci, nu, nu că mă simt dator să răspund că am fost luat de cobai, însă... Deci, în privința ISI, revistului al ISI, sunt tot felul de opinii prin România. Ba că iisie este Anglo Saxon, ba că este american, și că europenii ne au de ce să-l Deci iisie are, are lui prăste. Modul în care se, se socotește punctajul. Nu am am comentat. Ți-i că e bun sau. Spus că nu un staționat oficial. Atât am Trebuie un mod de a considera că o revistă mai bună sau mai proastă. Indiferent că este recunoscută internațional, sunt și reviste care nu sunt atât de bune. una e să publici în Nature, sau în, în fizic Letters, și alta e să publici în nu știu care geamnă. Deci, ISI este singurul puntaj existent în lume. Chiar dacă francezii îl critică, că germanii îl critică, pe la urmă, tot acela, din numărul ăla este considerat. Faptul, dacă avem voie sau nu avem voie, dacă-i patentat sau nu-i patentat, putem să ne facem noi să preiem puntajul de acolo și același lucru. Deci nu sunt de acord cu, cu ce zis. Formală, bun. Formală. da. Deci este singur mod existent în lume de a compara revistele între ele. Și ne că unul e bun sau altă în, în privința... deci părerea mea este că poziția a fost dusă prea la extrem. O altă poziție care a fost dusă la extrem a fost chestia asta cu analiza persoanelor și nu a instituțiilor. Sunt de acord că trebuie luat și baza existentă, instalațiile existente, însă persoane fac parte din instituție. Deci ca să caracterizezi o instituție și au totul ei, trebuie să iau output persoană. personal. n ceva ce fac, e suma, deci și acolo a fost dusă prea mult la extrem. Deci asta e extrem. Na. Aș mai vrea să fac o propunere de fun. Nu știu dacă este cazul acum sau mai târziu, în mod de abordare. Îmi permiteți acum să o fac chiar dacă nu e referirea. Deci, nu știu, mă simt ca un cardinal aici. Deci, parcă suntem cardinalii care trebuie să-l alegem pe papă și nu ieșim din cameră până nu ieșim nu ne la un consens. Cred că este imposibil să-l alegem pe papă. Deci avem opinii diferite și toată, opinie, toată diferența de opinie pro, pro, provine, părerea mea, din compararea merilor cu perelor. Deci nu avem, niciodată nu o să ajungem eu cu domnul Vasile, nu o să ajungem la cum să comparăm un articol cu o invenție. Deci totdeauna fiecare își va susține copilul, știu, sau punctul lui de vedere că nu este bine. Deci rezultatul acestor întâlniri va fi că toată lumea sunt ne Uh, dar care este scopul acestui proiect de hotărâre? Este ca să mărim outputul științific... A zis că nu mă înțelegem niciodată la pondera între invenție și în dapă, da. și articole. Când dăm de apă, da. Deci eu bănuiesc că intenția autorității a fost ca să se crească outputul științific a României. Și atunci trebuie pus undeva să, să există o comparație când stimulați cei, toată lumea. Și cei care sunt la coadă și cei care sunt în vârf. Care este outputul științific al omului? De ce care este, să zicem, publicațiile științifice? Suntem pe locul 33 la fizică, 39 la chimie, mai știu eu din care. Trebuie să mărim acest output. Care mai este open? E clar că e, contribuția cercetării în economie, transfer tehnologic, inovații, și asta, este minim. Sunt de acord și cu ce spunea doamna de la adasă. La un institut avem 20 de invenții, nu știu când nu știu, intervalul cred că era 5 ani. Când am întrebat unde s-au aplicat, nu s-au aplicat să nu Deci, trebuie luate toate acestea în considerare. Deci, cum să mărim acest altul? Păi eu zic să pornim de la exact problema asta care este contribuția fiecarei entități, că este institutul național, că este institutul Academiei, că este centru privat, în publicații. Nu, deci, în publicațiile. Da? Că sunt cercetări aplicative, că sunt cercetări fundamentale. Nu există, că există publicații și pentru, toate sunt applied fizic, de exemplu, nu? Uh, și atunci să nu le amestecăm pe cele două, nici de a caracteriza că asta e instituție de uh, dezvoltare, și ce alte de, de cercetare fundamentală, ci care este contribuția fiecărei uh, entități la acest output. Și atunci se vede, în publicații, în publicații din Universitatea București, zicem, dar ar trebui puse pe domenii. E în fizică, este FTM-ul sau ifin sau, dar în, în domeniul, mai, în afară de brevete și invenții și transfer tehnologic, mai există ceva, servicii. Deci sunt servicii care sunt asigurate de institutele naționale. Pentru că nu putem, încă nu există domeniu privat atât de dezvoltat încât poate să facă uh, servicii care le face un institut național. Și asta, asta intră în dezvoltare, să zicem. Aici nu putem pune valoarea contractelor de servicii metrologice care le asigură iftarul sau Ifil. Deci noi avem, facem metrologia la 200 de aparate. Bun, cum îl punem în puntaș? Îl facem cât o lucrare sau cât de lucrări. lucrăm. Și atunci să, să începem cu, cu, de fapt, cu, cum spun, cu modul de a pune probleme. Care, care sunt instituțiile care contribuie la outputul științific al, al țării? În domeniul publicațiilor, în domeniul dezvoltării tehnologice. Și acolo putem, fără să ne mai ciocnim interesele, fără să mă cert cu domnul Basile care e cupon de la mai mare. Asta e propunerea mea. noi am propus și am insistat să se poartă treaba ta, că au văzut acum. Deci, de cât a vorbea, dar trebuie să au făzut cu, fiți albăsurii, cu, mă rog. Domnul v-am lăsat să vorbiți mai mult, cumva, alături de probleme a lui prezentator, în calitatea pe care nu ați marturisit-o, aceea de a vă ocupa de probleme-valorii la Institutul Academiei. Și, deci, ați prezentat o parte de filozofia deci, același discuție a fost și la cele deci, 80 de ani, și tută la Academia da. de Vizionare. Deci, a mai solicitat domnul Moraru, de, de da? Da, murariu. Murariu. Tehnologica... ...doar un puvânt vreau să spun pentru prezentarea domnului Vizionare. Spun ca punct de vedere. În ansamblu sunt de acord cu prezentarea. Doar, doar atât că cercetarea tehnologică este tot știință diferent. Pentru că noi facem cercetare tehnologică. Și în cazul în care nu o considera știință, ar dori un argument. Asta e similor obiectii care am. Și la final, dacă se poate să-mi da eu un, un cuvântul, să spun un punct de vedere al firmii care o reprezint. Că s-a pomenit foarte mult de cercetare în domeniu privat, suntem foarte puțin unități în țară și doar atât a făcut că, Noi suntem circa șapte cercetători preveniți am venit din cercetare. Deci suntem cercetători care vreau să răspund și pentru sindicat. în adevăr unitățile industriale care au grupuri de cercetare, dați-mi voie să vă spun că nu fac cercetare. Cred că eu. permiteți să vă spun o Vă rog, vă rog, Deci, în continuare. Deci, domnul s să aveți cuvântul în partea a doua. Dacă mai sunt puncte de vedere privitoare la. Împărate. Sunt întotdeauna de acord cu aceste criterii și ele ar urma să completeze într-adevăr criteriile de performanță propuse. Sigur, acum fiecare pondere a lui va diferi de la Bără, cu o părere la alta. Dar vreau să mai subliniez ceva, poate, sigur, nu are legătură direct cu domnul piso, cu observația domnului directul piso. Încă o dată, cine ascultă discuțiile noastre și închipă că aici discutăm unii care lucrăm în cercetare și alții care suntem mai edituri, de-astea tehnico-științifice. Deci ne batem în articole, în, în fetișismul ăsta cu ICI și alte lucruri, dar nu ne vedem obiectul. Cum adică în 2010 sau 2003, rog, la noi în țară, economia trebuie să vină cu 2% de PIB în finanțarea cercetării și 1% să vină bugetul de stat, pe cum o să vină economia, o să vină cu comis de articole și de cărți, eu cred că ne îndoim. Există bugetul cercetării, bugetul de stat care finanțează academia, finanțează cercetării fundamentală, ăștia sunt datori, într-adevăr, să se ocupe de, de gradele științifice ale cercetării românești pe plan internațional, ăștia trebuie să, într-adevăr, să-și publice, în fond, sunt institute ale academiei care nu fac decât articole articole publicate interne, externe, ăștia, da, sigur, poate să umbe toată ziua după felul în care sunt, operele lor sunt apreciate internațional, dar eu mă gândesc la esența, la cele 80%, 85%, 90% de pundere antigeni cercetări români și să tradesea dezvoltării economice, nu? Bătălia pentru fetișism maesianii. și vă mulțumesc, consider închise discuțiile pe, la observațiile prezentate de Agenția Spațială și având în vedere că propunerile făcute de domnul Pizu sunt foarte limpe, 1, 2, 3, 4, uh, Autoritatea Națională de Cercetare Științifică le va lua în considerare și ne vom gândi asupra lor. Vă mulțumesc foarte mult și în continuare dați în voie să Vă rog Asociația Dastra, nu știu prin cine, să prezinte sugestiile și recomandările sale. Roxana Bojariu, membra Dastra și cercetător la Administrația Națională de Meteorologie. Aș porni scurta prezentare de la ceea ce s-a spus un pic înainte. Să stabilim criterii astfel încât să ne regăsim toți în ele. Nu cred că aceasta este abordarea pe care uh, trebuie să mergem. Am mers până acum uh, pe această abordare. Ceea ce uh, avem uh, nevoie este vizibilitate și mai ales sincronicitate cu comunitatea internațională. cercetare dezvoltare împreună. Nu facem distinție. Asta înseamnă criterii clare, criterii care să uh, fie validate conform standardelor internaționale, nu standardelor parohiale, care să ne asigure o confortabilă așezare a tuturor la masa unde pecinta bugetară se distribuie, indiferent de eficiența consumării resurselor. Da? tot suntem și contribuabili și ar trebui să ne vândim la lucrul acesta. Atunci când vorbim de faptul că Uniunea Europeană pune așa mare accent pe partea de dezvoltare și identică. E normal, mi se pare corect. Și nu trebuie să punem a, a, această, acest accent. Dar atunci când se afirmă că a, tipul de a, gestionare și tipul de a, strategie la nivel european trebuie luat și copiat exact la fel pentru planul național, nu e în ordine, pentru că planul european înseamnă valoare europeană adăugată iar planul național este cu totul altceva. E un alt plan există lucrurile astea distincte și fondurile și tot ceea ce vine pe plan european trebuie să vină ca un adaus, ca o complementaritate la ceea ce se face pe plan național, dar pe plan național să se facă eficient și în așa fel încât să fim compatibili cu comunitatea științifică internațională. În esență, e vorba de uh, evaluarea unita, unitară și aliniată bunelor practici internaționale. Uh, lucrul acesta a fost, uh, aceste lucruri au fost uh, avute în vedere de proiectul hotărârii și și, uh, salutăm această intenție. În opinia noastră, totuși, această intenție nu, nu este materializată uh, în uh, prezenta propunere de hotărâre uh, în toate, sub toate aspectele. Uh, când e vorba de publicații ICI, care pot fi, mă rog, combătute, dar ele rămân, de facto, criteriul folosit de comunitatea internațională pentru producția științifică sunt necesare specificări mai clare în textul hotărârii. Nu toate produsele ICI sunt cele care dau practic părerea în fluxul principal științific. Pe de altă parte, există și cazuri în care aceste publicații ICI nu reflectă caracterul foarte local, dar aceste cazuri sunt foarte limitate și putem relativ ușor să le uh, prindem în, uh, uh, în hotărârea respectivă. E vorba de uh, studii de tipul uh, celor legate de limba și literatura română, până și în economie, până și în psihologie, există reviste ICI. Brevetele uh, pentru partea de dezvoltare brevetele de invenții. Trebuie să aibă vizibilitate internațională, așa cum și articolele științifice trebuie să aibă această vizibilitate și să facă dialogul cu comunitatea științifică în care trăim. Nu trebuie să cheltuim niște bani mai de dragul de a ne regăsi și noi într-o activitate pusă într-o cartă fie ea și europeană. Noi trebuie efectiv să acționăm un pas cu comunitatea internațională. Deci brevetele, cele care sunt recunoscute la ofici din Statele Unite, Japonia, uh, Uniunea Europeană, e clar că trebuie să aibă uh, ponderea cea mai mare. Apoi, uh, rezultatul acestor brevete în dezvoltare trebuie să se cuantifice nu ca număr, ci ca valoare. Și am mai revenit pe parcursul intervențiilor uh, uh, la celelalte propuneri asupra acestui lucru și un lucru uh, cu care o asociația a dat să nu este de acord uh, este introducerea uh, printre criterii a înscrierii în uh, Organizația Română a Drepturilor de Autor care uh, pare a fi luată ca un fel de uh, echivalare cu brevet, ceea ce în realitate nu se poate face. Practic este vorba de o simplă formalitate și pentru că atunci când există căi alternative de a scurcircuita evaluarea corectă, putem fi sigur că unii le vor folosi. Asta este una din căile acelea. Propunem eliminarea acestui criteriu și în cazul criteriului privind membrii în comitetele editoriale ale revistelor și recenzorii. În cazul recenzorilor e relativ greu de cuantificat, pentru că majoritatea revistelor fac recenzii anonime. E adevărat că recenzorii primesc niște scrisori de invitație de la editorii respectivi, dar considerăm că, totuși, e greu de cuantificat și am rămine numai pe partea prezența în comitetele editoriale ale revistelor uh, importante ICI sau în cazul uh, foarte limitat al unor activități uh, al revistelor uh, în care există totuși uh, peer review. Apoi, uh, când e vorba de premii, am uh, sugerat să se elimine uh, sintagma și altele, e vorba de o enumerare, premii ale Academiei ce necesis și altele. Și altele, acesta poate să introducă orice altceva, e o chestie vagă și, practic, re reduce iarăși din eficiența evaluării în opinia noastră iar titlurile de doctor care aduc punctaj în evaluare ca și cele ale conducătorilor de doctorat. Credem că uh, nu trebuie introduse pentru că numărul de doctor și de conducător de doctorat, dacă uh, în mod uh, necesar, uh, sunt... Uh, uh, se vor genera produse, vor genera fie uh, publicații uh, ICI, fie brevete de invenții. Deci uh, nu sunt uh, de dorit uh, aceste criterii. Uh, apoi când e vorba de uh, publicațiile ICI, fac o paranteză, ar trebui cuantificat uh, mai clar uh, apartenința la în instituție, acest lucru ar contribui și ca un feedback, astfel încât conducerile institutelor să fie mai atente la oamenii care publică în reviste uh, cu uh, pondere și care pot aduce puncte unității respective. De aceea uh, ar trebui luate în considerare acele uh, publicații în care apare în adresă uh, instituția, iar nu doar un om care lucrează acolo. În privința ponderii criteriilor, avem iarăși de făcut observații și observațiile le găsiți în extensă în propunerea noastră și pe internet și aici prezentă. În privința transparenței evaluării, am dorit să fie asigurată prin afișarea pe siturile web ale autorității și ale Ministerului Educației și Cercetării, ale fișelor de evaluare pentru uh, aceste uh, unități de cercetare, dezvoltare. Uh, de asemenea, sunt probleme în ceea ce privește standardul de performanță, pentru care se calculează standardul. Uh, sunt probleme în definirea unităților uh, componente ale sistemului. Nu se specifică clar și poate fi vorba inclusiv de unități fără deci unități care nu au o autoritate juridică. Și iarăși lucrurile sunt explicitate. Pe scurt, aș merge pe ideea unui sistem unitar de evaluare este ceea ce României trebuie, dar un sistem care, pe de o parte, ține cont de partea științifică, dar și de partea de cercetare, dezvoltare, însă având în vedere sincronicitatea cu comunitatea internațională, iar nu faptul de a ne regăsi toți în aceeași șoală, aici, pe plan local, în parohia noastră. Nu, asta e din nu? Abte am... da, da mulțumesc. sunt directorul științific la Institutul Național pentru Echipamente Tehnice, utilizate în agricultură și industria alimentară. Cred că ar trebui să începem, în primul rând, cu o corecție și aș pleca de la expresia doamnei care spunea de plăcinta financiară. Deci, dacă vorbim aici, bugetară. Uh, cred că ar trebui vorbit uh, că din 98 în nu există uh, concept de atribuire directă. Există competiții, există o trebuită de guvern care încep cu 556, 1265, 1966 care privesc efectiv atât Planul Național de Cercetare care se bazează pe competiție, pe concurență și asta în momentul în care se întâmplă așa ceva nu pot să spui că există această plăcintă, O a doua chestiune ca să ajungi în situația în care fiecare autoritate națională, gen minister sau agenție când are o problemă concretă de rezolvat are la îndemână acel instrument numit plan sectorial care înseamnă rezolvarea unei probleme stringente. Deci nici ăla, chiar dacă este o singură entitate, să zicem în România, fără elementele de competiție, nu există așa ceva. Dar ca de aici să trecem la abordarea brevetului și să punem la îndoială că brevetul ar fi și n-ar fi, că ar trebui eu vreau să vă spun că dacă, și să vă informez că chiar din, din 2000 există și a fost un program și se desfășoară un, un program dedicat pentru partea asta de brevetare. Pentru că vedeți noi întotdeauna nu vrem să privim și lucrurile așa cum sunt în piața românească. Piața românească la această oră e un mare semnal și un mare de arbitru peste tot. Câte produse indigene fabricăm noi ca țară astăzi? Oricum, pentru a încuraja chestiunea asta a apărut un program național care însemna verificarea. Brevetul însemnând o idee, o idee mai veche sau mai nouă îmbrăcată într-o haină tehnologică bună, nouă, actualizată, înseamnă rezolvarea unui produs, o tehnologie sau un serviciu adecvat, automat cu segment și sector de clienți, deci viabil pe piață. Ori dacă vorbim de chestia asta, ar trebui să vorbim și de nașterea unui produs, a unei tehnologii sau a unui serviciu și să vedem elementele intermediare care sunt acolo. Eu de n-ar fi cotate? Cotez articolul, dar nu codez un model funcțional, nu, nu notezi un model experimental. Uh, pentru că dacă este așa uh, și semnalul s-ar îndrepta numai pentru scriere, Mă aș ce la Elie de Redulescu și ne apucăm toți de scris. Hai să vedem care ar fi obiectul țintă. Să scriem toți? Deci, aș spune foarte clar că dacă este de adăugat că un sistem unitar trebuie să existe, el trebuie să fie corelat. Și fiecare să regăsească cu ponderea instituției respective, a vorbi de toate lucrurile acestea fără să ținem cont și de vizibilitatea pe care dă -o, o infrastructură organizată, înseamnă că nu am rezolvat problema. Deci, dacă trebuie vorbit de brevetele, trebuie luate în discuție, inclusiv par părțile tehnologice, pentru că un brevet, care înseamnă o idee nouă îmbrăcat într-o haină tehnologică nouă, înseamnă de fapt un produs, o tehnologie, un serviciu, ceea ce ne invită Uniunea Europeană să facem treaba asta. Banca mai mult spune că să focalizăm lucrurile pe euroregiune, așa cum avem și noi îmbărțirea actualizată, cum este. Vă mulțumesc! Dacă îmi permiteți o scurtă intervenție Eu cred că doamna care a vorbit din partea Asociației Adastra se referă la o anumită categorie de unități de cercetare Sunt acele instituții publice cu propriile de cercetare Acolo se poate vorbi de plăcintă, de tort și așa mai departe, pentru restul e cu totul altceva Dar aș vrea să comentez uh, mult să discută de transparență, publicare. Eu vin și vă dau exemple din viața concretă, sigur. Mai izbez de ele. Instruțul nostru, cam 20% din capacitate este destinată contractelor directe cu operatorii economici. În această capacitate, cea mai mare parte la noi sunt proiecte care le-am câștigat prin licitații internaționale uh, dirijate de Român, filială a Dacia Pitești. Deci, la luptă cu firme din Elveția, Franța, Germania, noi am câștigat o serie de proiecte. Nu avem voie să publicăm nimic despre ele, nu am voie să brevetez nimic despre aceste proiecte. Chiar în marți, la am o deplasare la Paris, a izbucnit un scandal, că nu știu de unde a apărut, a fost vagă niște idei care le-am dezvoltat la niște instalații. Mai de și spionajul economic se face ce să fac eu cu acei cercetători care sunt unii de cei mai buni la mine în institut și lucrează în acest domeniu? E nu au voie deci când ne gândim la transparență și la publicarea tuturor rezultatelor să ne gândim și la aceste aspecte. Chiar am reușit să-l lămuresc pe domnul profesor Haiduc dintre Academiei noastre să vă uită că băiatul lui lucrează de la mesle, în Iveția. Vă dați seama ce chimie alimentară se face acolo și câte descoperiri fac și nu au voie să publice nimic sub niciun articol, fiindcă sunt... Au angajamentul la confidențialitate și nou, deci să nu nici la ce o să spuneți, da, bun, există și cercetarea militară unde nu se publică nimic dar uite că aici nu e vorba de cercetare militară, e vorba de cercetare pentru diversi agenții economice, să fim foarte atenți la felul cum judecăm și cum aici mă refer, ce a zis domnul director Constantinescu, cum judecăm unitățile care sunt bugetare și lucrează pe bază de programe proprii și cum sunt sunt unității de cercetare care lucrează prin proiecte câștigate prin competiții naționale, pe baza unor criterii foarte clare, stabilite prin pachetele de informații, prin calendarul uh, dat de administratorul de program. Deci să nu spunem că acelea sunt tot bugetare, fiindcă greșim. Dar pentru ce vă trebuie dumneavoastră acreditarea concret? ce vreți să vă acreditați, concret? Pentru ce vreți să vă acreditați? Păi ca să avem statutul de institut național. La ce? Păi citiți legea, domnule. Și, și la ce vă folosește C concret statutul de institut național? Păi cum, nu? Dacă nu sunteți bugetari. Asta deci asta de. e problema, trebuie să fim bugetari, nu? Doamne, și la dumneavoastră în meteorologie sunt unii care lucrează direct cu îți dă vremea să nu cadă avionul, să nu se ducă vaporă, cine știe pe unde, Eu văd mai de Și sunt unii care fac și studii de-astea, reviste, prognoze pe nu știu cât timp, și acolo aveți o diferențiere de cercetări, deși noi nu se pe Da, dar se pot cuantifica activitățile respective. Și o să se fie cuantificate toate. Da, dar nu da, la... să spui că nu pot să public pentru că e o companie privată și -a... să primesc uh, v spus pe credere că... statut de că... cercetare de excelență. V-am spus că există criterii și criterii, trebuie să foarte atenți să cuprind toate aceste activități. Poți să-i spun eu ăla care mă plătește, aplicat plecat în stația și nu-mi nu, nu intre banii în bancă, doamne, nu mai lucrez cu un neatacă, criterii. nu ești AISI, nu ești așa și așa mai departe. Cum o să fac așa ceva? Eu zic că mai valoroase sunt lucrările care le fac eu pentru ăla decât. Păi atunci nu, nu aveți ce? nevoie de acreditare dacă sunt mai, sunt mai valoroase. Doamne le valorificați care... pe piața liberă, da? da? Și pe piața înțeles? Nu lucrați într-un institut de cercetări ca să de puteți ce? să pricepeți acest lucru. Degeaba. De ce pentru că așa e așa legea. Deci nu trebuie să se acrediteze, trebuie să se ca să participe la. Mm. a. a se ia bani de la buget, adică să uh, ia de la buget. Apreciez mult uh, inițiativa Constantin Marțian. Nu vă spun de unde. Ei, păi nu, o să vedeți că e prima dată când în această sală îmi declin o altă. Apartență. Deci, dacă tot este societatea civilă invitată, dacă tot am ascultat expunerea, dați-mi voie să vă spun că sunt vicepreședinte al Alianței Civice și pot să profit de acest moment și să privesc lucrurile nu prin prisma poziției mele de membru în biroul executiv al Federației Cercetare-Proiectare, ci poate să privesc și din natura societății civile. Sigur că apreciez și interesul manifestat de societatea academică română, lucruri foarte necesare și foarte importante pentru transparența de care s-a vorbit la început. Dar am în variante să comentez modul în care se organizează discuția. Să vă spun că anul trecut, în vară, primiți la o discuție oficială la Ministerul Economiei și Comerțului. Domnul Secretar de Stat pe vremea aceea, Manțog, ne spunea deja nouă celor de la Federație intenția de rediscutarea sistemului de Institut Național de Cercetare-Dezvoltare. Dar știți prin ce prismă? Prin prizma privatizărilor. privatizărilor. Bineînțeles că nu aveam nicio idee de de ce discutăm noi acum. Dar era un lucru foarte important. Sau so, vă spun uh, uh, această discuție, dacă la întâlnirea ultimă pe care am avut-o tot în sala asta noi uh, cei par care participam cădeam de acord asupra această întâlnire nu mai loc și era păcat. Pentru că vedeți câte subiecte se dezvoltă în momentul în care participă multă lume. Acum, sigur că întrebarea este și eficiența și, mă rog, nu știu, încadrarea în grafic a autorității, cum face pe partea legislativă. Dar, dați-mi voie să vă spun că apreciez mult, însă să le facem la început în felul acesta, iar uh, discuția de genul ăsta, când o facem la momentul final și când uh, am impresia că pentru astăzi se doreau și niște concluzii finale, uh, nu este o, o abordare realistă. Mulțumesc foarte mult! la obiectul, la ce a prezentat doamna de, din partea organizației a noastră. Uh, sigur că propunerea aceea cu a se face diferența între lucrări făcute în țară și lucrări făcute în străinătate, eu sunt foarte bună intenție și foarte bine prezentat cercetarea autohtonă, însă ce ne facem cu lucrările care sunt făcute în colaborare? Există și autori trei, deci lucrările în fizică, eu zic că cel puțin jumătate sunt în colaborare. Uh, în, în lista nu scrie cu cât a contribuit fiecare instituție. Cine îți să analizeze treaba asta? Plus că chiar autori mai români. O parte din experimente sunt făcute în, la un alt accelerator sau anulată, în momentul când sunt în o parte sunt făcute aici. Deci eu zic că nu se poate lua în considerare acea propunere. Nu e nicio problemă, cred că e o neînțelegere. Bineînțeles că sunt lucrări în colaborare, totul e ca pe lista de instituții să fie trecută și instituția din România. Deci nu doar atâta și nicio altă restricție. Dar să fie totuși menționată, pentru că sunt cazuri când oamenii placă în stagii și pentru că nu sunt încurajați de conducerile instituțiilor din care pleacă, ei nu mai trec acolo și de unde au plecat, deși pleacă pe delegații. Corect, corect, corect. Asta e ceva. Da. Ducrare este considerată a unui instituții dacă afirmarea este trecută Dacă nu, nu. Dacă Popescu se duce la, nu știu, bă... Gata, gata, gata, nu văd că de acolo. Sigur, asa e. Vreau să între un patent, european și unul românesc. Dacă nu ne re referim strict la gata de noutate pe care o aduce prin protecție. Atunci, eu nu cred că a trebuit să-l ținem cont așa de mult da, da. de... Sigur, deci dacă cineva intenționează să-l plătească, are decât să beneficieze de pe urma patentului și sigur este o fază ulterioară obținerii și, și protejării rezultatului. dar mai mult e și o garanție a faptului că acel patent se va folosi efectiv în practică. Nu-ți permiți să înregistrezi uh, orice, pentru că suma este de 100 de euro, ci uh, înregistrezi ceva ce deja ai uh, ca fundament, știi, te ajute cineva ca să-ți pui ideea în practică și să-ți patentezi. Când pui 15.000 de euro ca patent, uh, deci e încă o dată un uh, mod de a uh, discerne în eficiența uh, patentului respectiv. După părerea noastră. Domnule, minute. Nu, cel mult două minute. Uh, nu știu, ați brevetat vreodată? vreodată? Aveți vreun brevet internațional? Nu, eu sunt pe partea de societate științifică. Uh, da? Eu am un prețet la nivel național, pe care am de gând să îl vând unei firme... Nu, e dat deocamdată la... la așa... Unei firme Știu. din străinătate foarte mari care mi-a impus să nu-l la nivel internațional. Asta nu înseamnă că nu este valoros. Mulțumesc! Foarte bine! Aveți alte moduri de a fi recompensat de firma respectivă? Nu trebuie să fiți recompensati și de statul român prin acreditare sau prin alte chestii? Bine... Mulțumesc foarte mult! Consider încheiate discuțiile privind sugestiile și recomandările de asociația noastră. S-au împlinit exact două ore de când am început discuțiile și uh, am rugăminte sau o propunere. Facem o scurtă pauză de minute, dar mergem mai departe. Vreau să spun că am constatat cu plăcere, uitându-mă la lista a participanților, Că în sală se găsește cineva de la cotidianul, este do doamna soptușoara Iuliana Gătej și în această pauză de, hai să spunem, 5 minute, așa și îndrăznit să o rog să-și spună ce părere îi fac aceste discuții, dacă îi se parcă sunt utile sau dacă merg bine din punctul de vedere din punctul de vedere a unui jurnalist. Mulțumesc! Vă mulțumesc! E și colegul meu de la Gândul și deci nu sunt singură, așa că aș vrea și el să-și spună părerea. Cu plăcere! <laughs> Apropo de cercetare, eu mă bucur, nu ca ziaris, ca om, că vor fi evaluate instituțiile, fie ele universități, institute, centre, eu mă bucur. Și aștept ca la anul să se întâmple chestia asta, am înțeles că de un an jumătate se tot lucrează la proiect. Eu vreau să văd rezultatele. Asta. Știm foarte bine că sunt institute care nu neapărat să țină de Ministerul Educației, care iau banii sau nu iau banii, iau clădirea și nu fac nimic. Ei, aștept rezultatele. Și mă bucur să treacă mai repede prin guvern, să se pună pe hârtie ideile. Mulțumesc. Deci, cine este colegul dumneavoastră? Sunt de la gândru? Bun. Sunt de acord cu colega mea. bineînțeles să așteptăm cu toții rezultatele și referitor la discuții le considerăm productive, nu? Că întotdeauna orice discuție este constructivă, cum spune domnul direct. Deci, Înțeles foarte mic. De asemenea, cine este? Valentina Riton. Cine este domnul Valentina Ariton? Da, Societatea academică din România. Da. Vorbe, dacă aveți un um, Cred că problema discutată aici ar trebui gândită foarte serios în termen de politică publică, pentru că până la urmă ceea ce discutăm se referă la a sprijini anumite organizații publice. Cu alte cuvinte, ar trebui să existe un document cu obiective și cu indicatori foarte clar de măsurarea lor. Bunesc că această hotărâre ar putea să facă parte exact dintr-o astfel de politică publică. Deci, mi se pare de, de folos, există, așa cum pf, una dintre persoanele de aici a zis, stimulente pentru a se practic înainta cercetarea și dezvoltarea. Deci ar trebui gândit în termen de politică publică și asigurate astfel de stimulente, astfel încât aceste organizații pur și simplu să meargă mai departe și să-și facă treaba. Mulțumesc! dacă permiteți, aș vrea să profit și de această pauză sau paranteză, cum vrem să o numim, și să încerc să lămuresc, eu știu, întrebările pe care le-au pus doi dintre colegii noștri, respectiv domnul președinte Mina și domnul Marțea, puțin mai devreme, referitor la motivul pentru care ne-am întâlnit și de ce. Am demarat această acțiune în colectivul de specialitate organizat la nivelul autorității, respectiv în Comisia de Dialog Social organizată la nivelul Ministerului Educației și Cercetării. Deci motivul este foarte simplu. În baza legii 52 a transparenței se stipulează că noi trebuie să facem atunci când considerăm de cuvinte sau când suntem solicitați de organisme, cum a fost în cazul nostru ada să facem public o asemenea ședință pentru analiza actelor normative. Uh, această solicitare a venit după ședința noastră de dialog social. Deci noi oricum avem de gând să ne întâlnim în colectivul de specialitate, dar am considerat că este mai bine să transmitem uh, pe pagina noastră de internet solicitarea ca toți cei care, în timp de o lună și ceva, pentru că noi am pus proiectul de hotărâre pe data de 10 octombrie. În, în acest timp, instituturile de față și absolut oricine, și persoană fizică și juridică, putea să ne transmită observațiile sau punctul de vedere s putea să participe la această întâlnire. Eu consider că este de mare importanță acest proiect de normativ, Din cauza asta l-am și amânat, așa cum s-a spus, de aproape mai bine de un an de zile să-l elaborăm și nu-l vom elabora formal, ci vrem să iasă un proiect de hotărâre care să țină cont de toate observațiile și propunerele pe care le avem și pe care poate le vom primi într-un viitor apropiat, astfel încât să iasă într-adevăr o metodologie care să reflecte adevărata calitatea a institutelor. Și să forțăm prin această metodologie să creștem calitatea institutelor. Deci cam asta... să lămuresc... Vă mulțumesc foarte mult, e foarte important ce a spus, dar atunci nelemurirea mea totuși. De ce, la un moment dat, s-a pus problema votului. Pentru că aici era... Pentru că legea transparenței... că nu cunoașteți veace. Da. Deci, da. deci vă rog frumos să îmi permite să citesc numai articolul 10 din legea transparenței, care spune așa. Minuta ședinței publice, incluzând și votul fiecărui membru, cu excepția cazului în care s-a hotărât vor secret, va fi va afișa la sediul autorității publice în cauză și publicată pe site-ul propriu. Deci este... Noi încercăm să fim cât mai corecți, cu putință. Și sper că reușim. Dacă nu, dacă ne faceți observații, ne îmbunătățim activitatea, că asta este scopul tuturor. Votul ar fi fost o ușurare pentru autoritate. În sensul că dacă o anumită propunere era considerată ca valabilă, noi trebuia să o luăm în considerare. Dacă dumneavoastră o considerați ca nevalabile, noi ne scăpăm de această chestiune. În, în modul în care funcționăm în prezent, înseamnă că noi vom relua toate punctele care au fost discutate. Vrea, și... da, asta este. Vă propun să mergem mai departe. Am solicitat niște apă. S-ar putea că nu dintre întrebam să se vă. Da. Uh, Și le rog, uh, le rog, patronatul român din cercetare să-și prezintă observațiile și propunerele. Probabil că domnul Stănciulez. Da, Stimații colegii, este puțin cam dificil pentru că voi am participat la întreg procesul de mediere până la acest moment și care a avut așa o evoluție destul de interesantă, respectiv a fost discutat și în Comisia de Dialog Social a Ministerului Educației. Era ultimul pas pentru a fi promovată hotărârea de guvern. De la început noi am considerat că problema pe care o tratează hotărârea aceasta este deosebit de importantă și în special pentru viitoarea formă a sistemului instituțional de cercetare și dezvoltare din România. O un astfel de act normativ trebuie analizat în toate aspectele sale. Am făcut această introducere pentru că ne am dat câteva renderi de observații și propuneri, iar cele care le aveți dumneavoastră în mapă acum se referă strict la propunerea autorității. În acest moment, cunoscând și celelalte propuneri și observații, s-ar putea să ne mai gândim. Dar pentru că în mod corect nu pot să prezint cât ceea ce aveți în mapă, Vă voi spune care sunt principiile după care am elaborat această ultimă variantă sintetică de observații și propuneri. Am elaborat această propunere pentru că noi am considerat că există cel puțin câteva aspecte, patru le-am sezizat noi, care trebuie rezolvate. Altfel, actul normativ nu este generator de echilibru și produce discriminări. Prima observație este aceea faptului că în orice competiție criteriile nu pot fi primare sau secundare. Dacă cineva acumulează dintr-un... din anumite criterii dintr-o paletă un anumit punctaj, acela este punctajul. Pentru că această împărțire face ca obligatoriu criteriile primare să trebuiască să fie îndeplinite într-o anumită proporție, ceea ce nu mai reprezintă criterii, împre, reprezintă condiții. Și deci noi am propus prima, ca propunere, să nu se împartă în criterii, în categorii criteriile. A doua problemă de bază este aceea că factorul de importanță și criteriile propuse de autoritate nu respectă echilibru între pondere și volume de activitate necesar, durata obținerilor rezultate și importanța lor. Aceasta nu înseamnă că noi am legat importanța și ponderile anumitor rezultate, ci am căutat să aducem la în echilibru, ponderea rezultatelor care necesită cel puțin atât efort cât necesită și altele. Și în acest sens, noi am propus la unul din criterii, ceea ce aici se afirmă că, este, că era de la început, nu era de la început, să se punteze și etapele intermediare. Pentru că, de exemplu, pentru a pune un produs în fabricație, trebuie parcurse cel puțin 5 etape, obligatorii după lege, și durata este de peste 2 ani de zile. Ori trebuie luată în considerație că un colectiv de 10 specialiști lucrează 3 ani ca să pună un produs în funcțiune și să comparăm asta cu un colectiv care, cu tot respectul cuvenit, face un articol publicat în publicație ISI. Și atunci noi am propus reformularea, astfel ca și etapele legale să poată fi punctate. Modele, modele experimentale, funcționale, prototipuri, etc. Servicii și tehnologii, așa cum spune legea modernizată. Um, o altă problemă care este legată de această, această posibilitate de dezechilibru care o poate produce uh, aplicarea criteriilor este uh, sezitate de noi la punctul 3. Astfel, noi am făcut un exercițiu, criteriile uh, așa cum au fost propuse, nu cele care le-am propus noi, bineînțeles, dacă se aplică, Um, baremurile standardele pentru atestare și acreditare limitează drastic accesul unităților de cercetare la aceste operațiuni. Și în special sunt vizate unitățile de cercetare tehnologică și cu precădere cele care lucrează în domeniul serviciilor publice de interes general. Ați avut aici exemplu construcțiilor. Și sunt altele, noi le știm, sănătate, um, protecție socială și muncă, deci piața muncii, sunt o serie întreagă de piațe de servicii esențiale pentru România, care au fost stimulate prin strategii elaborate de autoritățile publice pe baza studiilor prospective ex executate de către unitățile din coordonare. Și de aceea noi am propus să introducă această, această categorie de rezultate, care sunt uh, lucrările, studiile tehnologice prospective. Puteți să vă spunem doar că la nivel european există un institut de studii tehnice prospective, tehnologice prospective. Este un institut din cadrul uh, Institutului Comun de Cercetare. Noi am avut vizita acestor colegi atunci când am elaborat strategia. Deci este uh, o problemă deosebit de importantă. Uh, în acest sens, noi am propus și revederea standardelor pe cercetător față de valorile propuse de către autoritate. Și o a treia problemă, după părerea noastră, fundamentală, este neclaritatea modului în care se aplică criteriile la instituțiile de învățământ superior. Pentru că vreau să vă spun că în conformitate cu legea, cele patru categorii la care se referă acreditarea în sistemul național sunt institute naționale, instituții de academiuri de ramură, sunt societăți comerciale cu și sunt instituții de învățământ superior acreditate și ne fiind clarificat la ce număr de cercetători se referă uh, indicatorul, în universități, personal încadrat ca tare ca cercetător, este un număr foarte mic. Și atunci există pericolul ca întregul, întrega producție științifică, să o așa, pe toată științifică, să se împartă la un număr foarte mic de cercetători. Pentru asta noi am propus o formulare conform legii, în sensul că la aceste instituții să se aplice criteriile, că trebuie să se aplice, dar să se ia în considerație și norma de cercetare a personalului universitar, așa cum spune legea. Și atunci problema se rotunjește. Acestea sunt, în principiu, cele patru propuneri fundamentale pe care le-am făcut, dumneavoastră le aveți și eu mă întorc la prima, să zic eu, la prima da, idee, pentru ca să nu rămână cineva cu impresia că Uh, nu suntem consecvenți. Uh, noi am făcut, deci, aceste observații și propuneri la materialul de pe site, ultima variantă a autorității. Repet, cum merg discuțiile aici, noi le considerăm deosebit de interesante. Eu, cel puțin, sunt deosebit de plăcut impresionat de faptul că uh, cum spune, sunt și alte puncte de vedere care sunt pertinente. Însă vreau să vă spun că într-un sistem unitar există două modalități filozofice. Ori să faci criterii în care să se regăsească fiecare cu ceea ce face cu valoarea și ponderea corespunzătoare, sau să faci niște criterii în care sunt întregături. Și atunci sistemul este exclusivist. Deci, Părerea noastră este că această consultare este bună, ea arată că mai există și alte direcții în care trebuie să ne îndreptăm, dar nu trebuie să mergem în mod exclusiv pe o anumită uh, categorie de rezultate. Altceva nimic. Mulțumesc. Deschisă pentru discuții. Sunt de acord să existe un singur tip de criterii, criteriile numite primare. Cele secundare să nu mai fie luate deloc seamă. cel puțin, pentru că cele, dacă se vorbește de păstrarea unor criterii, un singur set de criterii, atunci e clar că cele care dau siguranța acelea sistem de valori cu comunitatea internațională sunt cele listate ca fiind criterii primare. 2. În privința punctării datelor intermediare. Totuși, atunci ar trebui și cei care trimit o lucrare pentru publicare într-o revistă serioasă să-și punteze de fiecare dată de câte ori referenții trimit pentru îmbunătățiri manuscrisului înapoi. Vă asigur că o lucrare într-o revistă serioasă ia tot 2-3 ani. Da? Deci să fie totuși, să păstrăm proporțiile. Deci e clar că nu putem să punăm etate intermediare nici în cazul publicațiilor științifice, nici în cazul uh, tehnologic, da? Până la urmă, totul se reduce la ce rezultate obținem practic, cuantificabil, nu? Asta avem nevoie, criterii cuantificabile. Apoi, uh, în privința studiilor tehnologice prospective, sunt de acord uh, dacă există posibilitatea cuantificării lor în uh, venit realizat pe baza acestor uh, studii prospective. Da? Deci dacă avem venit clar în unitățile respective, acesta poate fi altfel, numai, pentru că există 30 studii prospective, nu cred că este ceva relevant. Atâta, mulțumesc. Pe loc, deci eu aș ruga, stimata colegă, să le respectăm reciproc. Aș vrea să am lăsat să vorbesc, nu, M-am lăsat, da? da? Așa. Regula cuvântului este fiecare, are cuvântul, da? Vă rog frumos. Nu facem polemică. Deci, vă rog din suflet să studiați prevederile legale care definesc ce înseamnă cercetare aplicativă și dezvoltare tehnologică. Și acolo se scrie care sunt produsele intermediare, nu sunt etape. Sunt produse. Se poate termina cu model experimental, și atât. Se poate, dar vă rog frumos să nu mai interveniți, că eu v-am lăsat să vorbiți. Dacă nu faceți astfel de lucruri, e bine să nu vorbiți. Deci vă rog din suflet să înțelegeți ca lumea să nu rămână cu impresia că noi fabulăm. Eu aici reprezint punctul de vedere al multor zeci de unități. Și nu ne permitem să spunem lucruri fără fond. Deci este vorba un model experimentale care poate să dureze un an, se termină, așa și gata. Pentru că o cercetare este bună și atunci când modelul funcțional se vede că nu funcționează. Sau dacă e experimental, se că la experimentare. După aceea urmează prototipul, pilot, toată lumea știe. Cei colegii mei știu foarte bine. Și asta înseamnă ani de zile, am spus, ani de zile. Și trebuie comparat volumul necesar și munca care se depune. Asta a prima problemă. A doua problemă nu este vorba de studii prospective, decât pentru uzul autorităților care elaborează strategiile în domeniu. Să pământ aici de câteva ori de strategii în domeniul naționale, strategii în domeniul construcțiilor, strategia națională în domeniul alimentar, strategia națională în domeniul uh, sănătății. Toate aceste strategii se elaborează pe bază de studii. Dar nu că nu se fac. Da, da, da, scuze. La Mă faceți să fiu eu neoprețat. Vă rog să discutăm... Deci studiile prospective nu se adresează în primul rând unei firme, ci este vorba de politicile naționale, care încurajează și dezvoltă un anumit domeniu. Dumneavoastră, Dacă aveți curiozitatea, întrebați ce studii face Institutul de Protecție a Muncii și Sănătate Socială. Întrebați-mi. Și o să vedeți ce studii fac pentru ca piața muncii să se dezvolte. Pentru că Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familii nu este de specialitate să facă studii despre uh, sociologie, despre starea populației, despre ce anume reglementări să trebuie să promovate. Asta se fac în toate țările, uh, cum se cheamă, moderne, uh, strategiile pe baza unor studii ale unor institute de specialitate. Asta se în institute care elaborează studii prospective. Nu ales tehnologice. Poate să nu fie tehnologice. E vorba de studii strategice. Baza unde se propun variante, ca la orice strategie, iar ministerul alege. Aleg strategia asta. Și aceea este decizie politică. Cred că poate să suntem lămăriți. Deci nu e vorba de studii constructive care se aducă bani. Cel mult se poate da dezvoltarea pieții respective. Cum s-a dezvoltat piața construcțiilor în România? Că mă scuză, domnul director, că pomenesc asta. Cum s-a dezvoltat piața construcțiilor în România? S-a dezvoltat bine. 5%, 10%. La asta a contribuit și institutul respectiv, care a făcut studii prospective, iar Ministerul Construcțiilor a dat reglementări bune, eficiente. Toată lumea, întrebați-mi, toată lumea, că așa este. Sau în domeniul resurselor, nu? Că și despre asta e vorba, energie, resurse. Toate astea le dăm deoparte. Nu, dar aceasta este viața economică a României. Și vă rog să nu uitați că bugetul este alimentat de economie și de cetățenii României care trebuie să beneficieze de sănătate bună, de, turism, de construcții bune, de căi de comunicație bune, de energie ieftină, de la ei sunt banii. Deci, nu vor. Dar despre asta vorbeam. Așa. Deci, astea sunt cele două răspunsuri, clar, pentru cele două întrebări. Rugămintea mea este totuși să priviți așa cum privesc și eu astăzi de la început, privesc cu tot respectul, alte genuri de activități. Pentru că cercetarea este una singură de la fundamentală până la inovare. Nu trebuie să le separăm. Într-un proces de inovare, la sfârșit, s-ar putea să constați că la început ai făcut o cercetare fundamentală. Nu e nicio problemă. De ce e supărare între abonați? Dar nu trebuie să ne... trebuie să ne respectăm unii pe alții. Asta este problema și să înțelegem că numai întregul flux bordul de avizare internațională a strategiei noastre în care abonarea să am o implicare a spus în primul rând Vă, vă rugăm, stimați colegi români, să evaluați efectele pe întreg lanțul de valori al cercetării. Să nu mai evaluați pe bucățele. Că nu puteți să spuneți cât a adus cercetarea frumos, cât a adus, cât a... Nu! E tot lanțul și evaluați-l cu totul. Asta a fost sfatul acelora. Și asta înseamnă lanțul care e până la sfârșit, până la inovare. Da? Altcineva? Da? nu un pic bănesc că strategii nu facem în fiecare an, nu? Și atunci studiile astea prospective nu cred că se fac în mod continuu ca să le pluntezi uh, tot timpul, uh, da? Cred că sunt niște excepții care nu ar trebui să fie luate în considerare drept criterii permanente de evaluare. Nu polemic, nu, nu polemic, dar aș dori ca, vedeți, apar tot felul de entități de acestea cu la științii să ia mai mult legătura cu cercetarea să cunoască aspecte de cercetări eu cred că deși sunt izolați acolo la grupul de la de la Cluj și eu îi în pești, să știți nu știu, nu da. știu mai rău, dar dacă trăiți în București, nu cunoașteți... Și am lucrat da. în fluxul internațional, fac parte din da, Comisă Interguvergamentală pentru schimbările primatice sub vreo la Organizația da, mondială a Metodologiei... Dar se cunoaște și ce cetară adevărată, da. dezvoltare economică, nu? Și, mă rog, sunt -o tot felul de... Deși poate să apară în presă, poate să ducă la păreri greșite, poate să, Eu știu să introducă niște noțiuni care pe noi ne depărtează puțin de la și pentru ce ne-am adunat aici. Eu, mă rog, am tot respectul, asta există, spune aici, că e pentru uh, de români din întreaga lume, acum 140 de ani, eu, domnul Europa ne privește, acum mai ne privește de la care avem vă, vă rog să revenim la, la probleme. Deci, uh, greu, <laughs> Deci, um, observațiile și propunerile prezentate de patronat sunt supuse în continuare discuției, dacă mai sunt și alte păreri. Avoteam, da, a secretar științific la Masteresa. Um, și mie mi se pare categoric că, din punct de vedere al unui instituție de cercetare care vrea să-mi bine și calitatea științifică și cu ce aplicativă, Observațiile primite din partea patronatului sunt pertinente, sunt mai aproape de ceea ce își impune marea majoritate a institutelor de, de, de cercetare cu intenția de a realiza, efectiv, și lucrări, nu numai partea științifică, ci și partea tehnică, rezultatele aplicative. Mulțumesc! ultimul set de propuneri primite este de la... în scris. Și înainte de discuția noastră finală, pe care am promis o vine de la IMNR. scalește Gurgul Constantin, dar probabil că domnul Vela ar mai da. Bun. foarte pe scurt, dacă vă uitați cu atenție, noi n-am făcut decât uh, să stabilim o altă prioritate. Nu am eliminat niciun criteriu din cele propuse inițial, am stabilit alte priorități care sunt specifice Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare. Noi vrem să vă spunem că asta este poziția noastră, nu vrem uh, să venim pe partea cealaltă a baricadei și să spunem nu articole, nu, nu știu ce, nu, nu, nu trebuie păstrat un echilibru care este auto pentru institutele de cercetare-dezvoltare. În concluzie la acest lucru, vreau să vă spun că noi suntem întru totul de acord cu poziția patronatului, patronatului care de fapt reprezintă poziția peste 80 așa, vreau, 89. Deci dacă începem să votăm, începem de la numărul 89 în sus, Așa, 89 de, de institute și de asemenea suntem într-un totul de acord cu opiniile foarte avizate a domnului Piso, care de fapt sunt uh, același cu pozițiile patronatului. Fără a nega ceea ce susțin și ceilalți, numai prioritățile uh, diferă. Trebuie să ne gândim uh, în final, aș mai vrea să spun o chestiune care nu e nici demagogică, de niciun fel. Mă întreb dacă noi am face un uh, sondaj de opinie pentru că asta se practică la ora actuală și 1% din PIB reprezintă o sumă foarte mare și l-am întrebat pe Popescu, un... Uh, Uh, măi, băiatule, tu, con, tu contribui cu atât la bugetul statului pentru cercetare. Ce aștepți tu din banii tăi să se întâmple? Să se scrie un articol, să se facă o tehnologie sau un produs, sau și una și alta? În ce, care ar fi prioritatea? Sau, dacă există prioritatea sau... Mă rog, poate ar fi interesant să vedem uh, acest popor, așa cum e, ce așteaptă, de fapt, cu banii pe care îi dă pe cercetare. Pentru că suntem acolo unde suntem și până la urmă trebuie să folosim puțin bani care îi avem în mai practic, așa, mai aproape de realitate. Mulțumesc! Vă mulțumesc! aveți toți în față setul de criterii propus de innr Dacă există comentarii, dacă nu există forță de a avea comentarii, poftim! Bună ziua, reprezint societatea academică din România și în acest moment eu coordonez un proiect pe educație și sincer să fiu în momentul în care am citit aceste criterii m-am gândit, domnule, conferim titlul de conferențiar, de prof pentru că este o listă de criterii care s-ar aplica foarte bine în acest domeniu. Consider însă că ținând cont de natura institutelor de cercetare sunt câteva lucruri care nu sunt luate în considerare. Și așa cum au mai spus un antevorbitor, nu se evaluează capacitatea organizatorică. Deci nu se evaluează organizația în sine. Al doilea, al doilea referință pe care aș face-o este că nu avem un criteriu în ceea ce privește atracerea de surse externe, de finanțare externă. Da, aceste institute, normal, funcționează pe banul meu al contribuabilului, dar ele trebuie să aibă și o eficiență economică. Ele produc invenții brevete care au aplicație în economie. Hai să vedem dacă aceste institute sunt capabile să aibă surse externe de finanțare. Câți agenți economici apelează la aceste institute. Haideți să facem un criteriu și pentru acest, uh, această abilitate financiară a institutelor de a manageriza bani. în mână, să ne uităm la câte proiecte europene și internaționale aceste institute participă. Pentru că una este ca un institut din România să participe la un FP7, FP5, FP6 și alta este să participe într-o într cercetare internă cu alte institute. Deci mi se pare că trebuie să evaluăm și aceste, să introducem și aceste criterii proiecte europene în consorții și atragere de surse externe de venituri. Și oarecum să lărgim aceste criterii, ținând cont mai ales de specificul institutelor și nu să punem atât de mult accent pe, nu neapărat pe producția academică ca și uh, publicații, însă dacă numărăm din aceste criterii câte se adresează strict uh, publicațiilor, sunt șase. Mi se par foarte multe, deci să lărgim oarecum aceste criterii pentru a ne uita și la eficiența acestor institute. Mulțumesc foarte mult! Vă mă rog, aș avea doar un mic comentariu. În privința proiectelor, introduse, proiectelor europene, problema este că dacă proiectele respective se derulează uh, bine, atunci oricum apar și rezultatele, articole și brevete. Altfel să știți că există și o componentă politică la nivelul Bruxelles-ului prin care sunt încurajate uh, institutele din țările uh, nou admise și uh, cum vom și noi, uh, mă rog, am fost candidate. Da? Deci, nu uh, faptul că ai 10 proiecte europene nu știu dacă garantează automat uh, capacitatea de a ajunge uh, pe frontul vizibil al cercetării. Trebuie mare atenție pentru că iar și introducem uh, criterii care, într-un fel sau altul, nu uh, reflectă eficiența. Da? Dacă merge bine proiectul, automat ai uh, publicații, pentru că asta se cere și Comisia Europeană. Și automat ai și brevete și... Câte proiecte europene aveți, doamna? Da, da, am un SPREP și am un uh, SSA, Asta, Support Action. Și am mai avut, începând încă din 95, am avut încă de pe atunci când era de să fac proiecte da? de lecție. Îl rog pe domnul Vela să-și retragă întrebarea. Nu, nu, Deci, deci nu discutăm mai multe probleme, nu, 14. Îmi cer scuze, dar am, dar am fost. Nu, nu, nu, domnul Vela l-am să-și retragă întrebarea pentru că nu am fost sprijinite de conducerea la acea dată a Ministerului care le, mă rog, ne asigura tutela. Nu am fost sprijinită. De exemplu, nu puteam să mă duc uh, în străinătate să uh, expun rezultatele cercetărilor pentru că trebuia uh, semnătura ministrului. Nu, nu, trebuia semnătura ministrului. Și nu primam în mod eficient. Ba da, pentru mine, nu e adevărat. Pentru Ministerul Mediului trebuia. Nu e adevărat. Trebuia pentru orice cercetător în cazul Ministerului Mediului. Vă, rugăm să, da. vă rog mult să nu devin de la subiect. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu e adevărat. știu cum era la mediu, eu știu cum era la mediu. Ok. Da. Da, da, e bine să știți. Bine, în mod particular o să vă arăt. O să vă arăt să nu mai continuăm cu. Iertați-mă, am pierdut firul. Suntem noi, discutăm propunerea domnului Vela. Dacă mai sunt și alte păreri. Dacă nu, consider că am încheiat această parte și mergem în, în secțiunea a doua, discuțiile noastre, în care rog, ca mod foarte concis și precis, cei care nu au dat în scris niște propuneri, să le facă și să promite că le vor da mine, Dar gândul nu este ca să, fiu, să, să fim foarte preciși în aceste propuneri. Le vor prezenta acum. Acum. Ok. Dar atunci o să începem, într-adevăr, cu eco să zicem. Da? deosebit de utilă această întâlnire, indiferent uh, în ce mod s-a exprimat acest lucru aici. Uh, noi considerăm, uh, reprezint aici Institutul, că atât evaluarea, cât și autoevaluarea pe care o presupune, este necesară și așa cum spunea domnul de la tută academică, aceasta este, de fapt, pentru ca noi toți să creștem și să ne autodepășim. Ca aceasta poate să fie o consecință acreditarea sau atestarea pentru că acesta este obiectul hotărârii de guvern, asta este o altă problemă și aici s-au ridicat niște aspecte care poate că ar trebui să fie în atenția autorității științifice pentru cercetare. Acreditarea nu este obligatorie, asta trebuie să știe toată lumea și scrie aici în hotărâre că venim și cerem acreditarea. Acreditarea însă se face deci, de către cine, cine vrea și cine poate să se acrediteze și dacă domeniul respectiv are reprezentativitate pentru țara asta, deci nu pentru că era aici o întrebare legată de ce vreți să fiți național. Atestați însă, cred că trebuie să fim toți și atunci am fi răspuns întrebării doamnei de la Cotidianul, care spunea că se duce la, din la competiție tot felul de filme, firmulițe și care nu știu dacă pot să facă. Probabil că aici se leagă de atestare. După cum probabil că și presa ar trebui să știe că uh, procedura de acreditare a fost și hotărârea de guvern privind aprobare de metodologie și standarde a mai fost, urmează să fie abrogată și unele instituții naționale chiar au fost acreditate, deci au intrat într-un circuit. Sigur că le venea vremea deja să fie re. Uh, întorcându mă la acest instrument de, de evaluare, care, este, care sunt criteriile, uh, în de rău aș spune totuși că chiar dacă nu suportăm și spunem că suntem într-o veșnică tranziție, aceste criterii trebuie să fie obligatoriu stimulative, deci ținta trebuie să fie superioară, chiar elitistă dacă vrem, dar, dar noi totuși trebuie să ținem cont de realitate. Suntem totuși într-o perioadă în care nu cred că putem să răspundem chiar la toate aceste criterii, pentru că noi ne-am permis să scriem în acest nici măcar nu pot să numesc punct de vedere că încă nu am asimilat la toate valorile europene din punct de vedere organizare, administrare și mentalitate în cercetare și s-a văzut, cred, și chestiunea asta. Din acest punct de vedere, nu suntem pentru criteriile unice, pentru că acolo trebuie să ajungem și să nu mai facem diferențele acestea, dar obligatoriu insistăm și suntem de acord cu ceea ce a spus patronatul și domnul. PISO și uh, domnul Verea uh, mai înainte și toți ceilalți și domnul Zanfir, uh, suntem pentru uh, o anumită specificitate a domeniilor de cercetare fundamentale sau de cercetare-dezvoltare, care trebuie neapărat, nu putem și nu trebuie să facem o separare anumită, pentru că nici nu cred că există și cineva poate să facă într-un institut chiar această separare, dar obligatoriu are ar trebui să ne, găsim, să ne regăsim această specificitate, iar aceste criterii nu pot să acopere din acest punct de vedere, am putea spune, în mod echitabil aceste specificități. Cred că ele trebuie undeva numite criterii de performanță tehnico-științifică, pentru că ele astea sunt, nu numai performanță, nu numai științifică, este o performanță tehnico-științifică. Și acum revenind puțin la criterii, pentru că așa le-am analizat, produsele și serviciile, acelea care au la bază brevete, omologări sau inovații proprii, poate că ar trebui mai bine punctate decât sunt punctate aici. Așa cred că acesta este punctul nostru de vedere. Aici am, am făcut și nouă, două note pe care ar vrea să le aducem în discuția autorității. Să știți că noțiunea de omologare este mult mod foarte diferențiat, receptată atât în institute cât și de către beneficiari. Practic nu se mai practică Procedura care să spunem că era în acest domeniu, fiecare face omologări, nu se știe exact ce înseamnă omologare. După cum poate că și noțiunea uh, pe care ați introdus-o de inovații proprii este mult prea relativă și ar trebui să fie explicată pentru că atunci când ne introducem tehnologiile după inovație proprie uh, și o notăm cu un punctaj care noi considerăm că poate va fi până la urmă corectat, uh, va ridica probleme. Pe de altă parte, uh, Coborând în criteriile secundare, nu știu dacă sunt primare, secundare și prestigiu profesional, dar noi considerăm că aceste criterii unice trebuie să fie cumva diferențiate, obligatoriu. Și deci, coborând la acele studii, tehnologii, care sunt comandate sau utilizate de beneficiar, punctajul de 5 puncte este, într-adevăr, mic. Aș spune minim că mai este și un punctaj de 2 puncte, o notă de 2 pentru că totuși, până la urmă, aceste cercetări, rezultate de tehnologii și produse, cu sau fără brevete, pentru că este posibil ca nu toate brevetele să fie ieșit, cu sau fără brevete, dacă ele s-au aplicat, deci au fost cerute, aceasta este importanța și de fapt acolo trebuie să ajungem. Ăsta este scopul nostru. De fapt, eu ar vrea să spun aici, legat de ceva de brevete, să știți că există și pericolul încă, ca aici vorbeam de tranziție, ca totuși România să nu fie pregătită să asimileze aceste brevete. Asta este problema. Economia românească încă nu poate asimila. Poate că pe fondurile structurale și de coeziune se va întâmpla această chestiune. Dar eu vă spun o treabă. Discutăm și am discutat și eu aș, aș dori să introduc un alt, o altă idee, un mod de abordare, nu neapărat un criteriu, dar trebuie să ținem cont. Nu pot să vorbesc în cercetarea pe care o desfășor de protecția mediului de economică, dar vorbesc de impact de mediu, care este foarte important. Nu-l regăsesc. Poate să-mi spune cineva că brevetul meu nu are eficiență economică, nu spune câți bani am obținut pe el. Tehnologia mea nu a dus la nu știu ce, dar tehnologia mea a făcut ca mediul acesta să rămână curat și este un câștig indirect pentru noi toți. Deci, asemenea, tipuri de... de de criterii, de abordări. Nici eu n-am fost în stare să spun cum ar trebui să fie introdus aici, dar ar trebui să se ține cont atunci când se pune foarte mult uh, uh, și se uh, uh, pune focalizarea uh, pe să aibă eficiență. Să, sigur că să aibă eficiență, depinde de care. Economică, de mediu, de sănătate, sunt mai multe tipuri de eficiență. Uh, trecând la... Uh, Propuneri. Uh, unele dintre ele uh, le-am auzit printre cele pe care le-au uh, spus uh, colegii antevorbitori. Noi, uh, totuși uh, dorim să le menționăm pe cele legate de organizarea de manifestări științifice recunoscute național și internațional. Uh, facem unele, unii dintre noi uh, manifestări care sunt foarte bine primite, internațional vorbind și cred că trebuie să se vadă chestiunea asta ca vizualizarea uh, structurii de cercetare respective și nu numai a cercetătorilor, acolo ne ducem cel puțin cu 50-60 de, de, de uh, prezentări din partea instituției și atunci este interesant. Uh, nu de programe și proiecte coordonate în consorții pe cercetător. Uh, activitățile în programe, în proiecte integrate, naționale sau internaționale și aici chiar aș avea de spus pentru că sunt și proiecte naționale extrem de com complexe, să știți, și uh, uh, integrate și rețele de cercetare, a căror coordonare nu este și nu, este, nu sunt cu nimic mai prejos decât proiectele care se desfășoară în consorții internaționale. Aceasta poate că ar trebui să se vadă. După cum și numărul de programe de proiecte, nu suntem pentru cantitate în locul calității, dar numărul de proiecte de programe pe cercetător sunt importante pentru că aceasta arată într-adevăr accesul instituției la uh, competiție și faptul că a câștigat competițiile respective. Prezența în în comisiile de evaluare internaționale pentru uh, proiecte în uh, programe PC6, PC7 Undeva trebuie văzută, nu știu cum trebuie văzută aceasta, ca și niște comitete tehnice naționale care sunt de strategie, într-adevăr, de uh, legislație uh, directoare pe anumite domenii. Acolo oamenii respectivi lucrează, se văd, sunt acolo pentru că sunt ne neapărat sunt specialiști în domeniu și sunt purtători de opinie în domeniul respectiv și atunci ei trebuie să se, să se vadă. Uh, sistemele de calitate, certificate, acreditate sau atestate ca bună practică, practică de laborator. Suntem singurul laborator care am primit această atestare printr-o recunoaștere internațională. Nu a fost ușor ca să se obțină chestiunea aceasta. Sigur, am vrut să o facem bun, dar trebuie să ne fie recunoscută. Apartenența la asociații internaționale, unele dintre criterii, am, am care repet, nu știu dacă sunt criterii, sunt propuneri pentru ca ele să, să apară pe undeva menționate. Uh, altfel eu uh, m-am bucurat că uh, am răspuns invitației și uh, absolut toată intenția de aici mi se pare uh, bună. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamne. Cine mai dorește să ia cuvântul pe această a doua runde, domnul meu. Mă numesc Viorul Cristocio, sunt directorul general al Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Utilași Petrolieri, din Ploiești. Ar trebui să nu vă dau voie să vorbiți? Este o notă care nu este scris Da, că trecem. Care nu este? Nu am înțeles. Ați dat o am vino, vino are o adresă, către domnul ministru. Nu am înțeles, <laughs> scuze. Nicio o problemă, o adresă <laughs> am rezontată. Bine, bine. E, am făcut, să spun așa, un material referitor la... Am înțeles prea, am citit destul mult. Este o prezentare fapt, în am făcut dar... material. Am făcut o prezentare generală a importanței acestui proiect de hotărâre de guvern care trebuie uh, să fie aprobat. Uh, am făcut o prezentare, poate un studiu de caz al unui institut, de cercetare, de dezvoltare cu activitate deosebită și înainte de 1989 și după aceea, înainte de 1989 Institutul, având o contribuție deosebită în ceea ce privește echipamentul petrolier românesc și în faptul că România era pe locul 2 în lume din punct de vedere al producție de utilaj petrolier și pe locul trei în lume din punct de vedere al exportului de utilaj petrolier. Uh, noi uh, avem o activitate deosebită susținută științifică și uh, am coordonat un program sectorial privind strategia Lisabona și implementarea strategiei Lisabona în industria prelucrătoare românească. Este vorba de șase industrie. Uh, și referitor la acest lucru, referitor la aceste criterii și a faptului că uh, obiectivele strategiei Visabona de, de relansare și din punct de vedere al cercetării dezvoltării sunt priorități pentru România și a faptului că uh, trebuie să țină și de programul național de reforme și a programului operațional sectorial propunerea de către federația patronatului Român de cercetare, proiectare, privind aceste criterii, consider, deci, din punctul de vedere al, al Institutului nostru, sunt relevant. Deci suntem de acord cu această propunere privind uh, criteriile de uh, apreciere. Vă mulțumesc! Și vă mulțumesc! Mai era pe listă, am reținut pe listă încă pe doamna Pavelescu, mai aveți ceva de spus? și apreciez mai ales și ce a finalizat și doamna Nicolau, cred că ar mai fi câteva lucruri la care foarte puțin trebuie să adaug. Uitându-mă la uh, propunerile pe care le-au făcut uh, alții înscris, uh, poate că ar fi interesant ca să se departajeze lucrările științifice la conferințe față de cele comunicate sau cele prezentate în prosidinsuri, iar una dintre propuneri în care cea în, lucrurile în IC erau 30 de puncte, iar o lucrare în altă revistă 5 puncte, eh, ponderea lor este mult eh, disproporționată. De asemenea, așa cum au spus și cei care au cercetări aplicative, eh, este foarte adevărat că atunci când trebuie să ajungi la un prototip, eh, îți trebuie mai mult timp decât eh, cât jumătate ca caputaj pentru lucrare misii. Deci, probabil că aceste uh, ponderi vor fi rediscutate. Uh, de asemenea, uh, nu, uh, poate că ar fi bine să fie cuprinse, pentru că este o grândă a institutelor, dacă au laboratoare de acreditate, a spus ceva în sensul ăsta doamna Nicolau, de asemenea, susțin ideea să se regăsească infrastructura în acreditare și proiectele internaționale. O să întreb de ce? Pentru că este o oglindă a potențialului institut, unui institut. Dacă are o infrastructură bună, pentru că și pentru viitor este o, o carte de vizită că va putea face ceva și în felul ăsta va putea aduna și colaboratori interni și externi. Și o lucrare științifică, un rezultat științific sau tehnic nu este luat uh, purtat de două ori în felul ăsta? Nu neapărat. Pentru că există foarte multe lucrări care sunt făcute de teoreticieni, care n-au neapărat nevoie de baza materială care este. Este o propunere, sigur că nu trebuie neapărat. Așa, după aceea, cum am mai spus și înainte, cărțile. Nu le-am văzut cei de la Adastra care au spus nicăieri nu sunt listate, punctate, apreciate. Nu uh, sunt rezultate de cercetare. De ce? Nu? Sunt o activitate se care... Se pot, da, dar în modul în care se publică în România inclusiv pe CD și cu asta te duci și certifici că ești autor... Nu cred uh, că... Am, am văzut uh, de aferinat. Vă rog, rog părintea. Într-una din propunerea am văzut de exemplu că se uh, cotau uh, dar cu mult prea mare puncta și paginile web. Asta cred că nu prea uh, merge uh, luat în considerare. Uh, Așa, de asemenea, poate că trebuie stimulate uh, într-un fel, cel puțin aici, conferințele în țară. Nicăieri ele nu sunt uh, purtate, ceea ce va face ca, în final, să nu fim interesați nici să comunicăm în țară, nici să organizăm și uh, participările la conferințele în țară, dacă nu sunt punctate, nu, nu vom fi interesați să mergem. Cât trebuie puțin măcar luate în considerare. De asemenea, susțin să fie trecute manifestele științifice organizate de unități. Așa, și poate că, deci am văzut că a fost propus să fie luate în considerare și brevete, nu numai cele acordate, asta am mai spus chiar și cele care au fost Depuse, acceptate ca depuneri. De asemenea, susțin afilierile la organisme internaționale care sunt importante, pentru că sunt o oglindă a Institutului, și cam, cam, cam atât. Am înțeles că putem să le transmitem acestea, nu mâine. Deci, discuția. Va da, continua la noi mâine. Da, da. Ok, domnul Ștefan Fronza, Institutul Național de Fizică Materială. În discuțiile de până acum, cred că se poate trage concluzia că o evaluare este necesară. Ea trebuie bine făcută. Trebuie judicios făcută, fiindcă, și sper să fie mai bine făcută decât în cazul institutului de învățământ superior. Încă sunt, după ce știu eu, deci vreo 150 de instituții de învățământ superior de România care au ajuns să scoată analfabet cu diplomă. semne analfabet cu diplomă. Mie mi se părea rela, Deci că sunt luate în considerare criteriile. Vă rog să vorbiți în microfon, în de autoritate. Eu zic că sunt un punct de părere bun. Sunt, poate, de adăugat, propuneri care au fost formulate în lorile de, de cuvânt. Și, într-adevăr, la produse, servicii, tehnologii poate fi mărit din puntajul, cu condiția ca fiecare din etapele astea să, să facă dovada că este un lucru realmente nou și nu doar declarat nou. Este dificil să obții și un produs să elaboreze tehnologie atunci când ai de-a face, într-adevăr, cu un produs și o tehnologie noi. Și ar trebui să fie condiționate și de aceste produse și tehnologii noi să fie elaborate pe baza unor brevete proprii. Deci, deci, nu împărtășesc punctul de vedere al colegii mele, deci aceste comunicări la conferințe în țară, deci e, cartul este mic între poftim, un brevet sau un produs nou și o, o participare la o conferință sau o comunicare. Deci, astea sunt ar trebui să ai de mică nu voi formula scris mai precis, mea. în mine. Domnul Mulțumesc pentru cuvânt. Eu sunt unitate privată în care... Sunt unitate cu capital si privat. De-aia am am, făcut, am venit pentru informare și mi-am pus întrebarea. Unitatea care o conduce, care o conduce de fapt, are nevoie de acreditare și atestare? După răspuns, care discuția de asta și vă spun că da. Deci, hotărârea care plec acasă și vă le răspund că da, că puteam, în activitatea care o am, cineva a atins colateral, când eu am două activități. O activitate care privește Planul Național de Cercetare-Dezvoltare, deci bani de la Bugetul de Stat, dacă nu mă aflu mm. cum a fost acum ce ul sau în, în competiții în care sunt implicați bani de la Bugetul de Stat, ca unitate privată, eu cel puțin personal consider că nu există. Dacă nu am în față o universitate, un institut de cercetare și o să fiu la linia a treia care aplic tehnologia, la fel nu pot exista pe piață. Deci dacă nu sunt atestat și nu participă în competiție, unitatea noastră dispare. Suntem 5-6 cercetători și pentru asta simt nevoia, ca să poți accesa aceste fonduri, pentru simt nevoia să fiu atestat și să pot participa. Eu lucrez cu, cei de -a cu bateriile de afară și aș vrea să dau, dau un simplu exemplu. Încerc scuze și în două minute. În ce Am o cofinanțare de 3 miliarde. Eu, având activitatea numai de cercetare, deci nu am producție, întrebat, întrebat, să mă întrebați, de nu bani. Am o firmă tot de cercetare privată din dinar care desfășor contract de cercetare privată. Am luat bani de la ei și am băgat în cercetare din țară. Nu pot să vin la dumneavoastră să vă dau actele, mă îmi cer scuze. În domeniul privat, când am intrat în cercetare, am obligația cel care plătește să dau toate rezultatul din cercetare, el își bregătează totul pentru că m-a plătit. Deci eu nu pot să pregătesc nimic. Nu pot să-mi atrib niciun merit că m-a plătit. În schimb, și în proiectul de cercetare, când lucrez în planul național, chiar dacă sunt unitate private, spun sunt unitate private, eu bani publici, cerc, toate rezultatele cercetării le fac publice. Pentru că nu pot lucra. Sunt două regimuri distincte. La atestare, pentru unitățile private vor fi probleme. Simt nevoia să fiu atestat și vă spun de ce. În România m-am interesat la Camera de Comerț. Suntem câteva mii, sau zeci de mii, dacă dacă le adunăm și cei care au activitatea colaterală de cercetare, care au unități private, de ei să nu contează, care, care au activitate în cercetare. Uitați-vă, în partenerii dumneavoastră, deci eu mă refer la instituții și la universități, care sunt superiori mie, că sunt foarte puțini. Majoritatea le au în statut doar atât. Mă deranjează pentru că -t -t toți suntem priviți în, acest, în același spațiu. Sunt unii care facem efectiv treabă și unii care nu le au. De asta simt nevoia să fiu, să fiu acreditat a testat. Deci aștept mai e mai multe de despus, dar nu. doar astăzi. Eu am venit mai mult pentru informare și am vrut să-mi caut un răspuns. Și vreau să vă spun că... că mulțumesc foarte a fost. mult. Vreau să zic că cercetarea privată este unul din domeniile la care nu ne uităm. Banii, aveți dreptul să la acești bani. Problema este de Atestare. Sunt convins că treceți prabul de atestare și domnul Asunică vă va spune un lucru mai concret. În primul rând vreau să întăresc și eu faptul că noi ca autoritate ne bucurăm foarte mult de prezența dumneavoastră ca o instituție privată de cercetare. Ar fi fost foarte bine dacă prezența ar fi fost mai numeroasă din acest segment de. nu scuze. foarte bine. Ceilalți colegi să-i da, da. da. convoc acum. Dar am văzut pe site. Da. da. Dați-mi voie să vă spun că cred că mai veneau. Să sperăm că la următoarea noastră întâlnire vor fi în mai mulți. Da. Pentru ei. N -n -n, nu e nicio problemă. E dorința noastră că am ținut să de o exprim public. public. Și vascult. Da. În al doilea rând, de dumneavoastră avea temeri referitor la dacă puteți. Deci pe deprini standarde de performanță stabilite prin criteriile acestea sau care vor, se vor definitiva prin hotărâre de guvern? Eu vă spun cu siguranță da, pentru că dacă vă uitați, noi am făcut o diferență foarte mare între standardul de performanță pentru atestare și cel pentru acreditare. Pentru, la atestare, este obligatorie atestarea dumneavoastră dacă vreți să participați la competiție pentru accesarea la fonduri bugetare. Dacă nu, nu este obligatorie. Dar, repet, pentru accesarea fondurilor bugetare, atestarea oricărei entități juridice deci, este obligatorie. Deci dumneavoastră aveți pentru atestare 15 puncte nevoie, iar pentru cei care vor să fie acreditați au nevoie de 90 de puncte. Dintre cele criterii care sunt sau care vor fi aprobate prin hotărâre de guvern, este imposibil ca dumneavoastră sau orice altă entitate care are activitate de cercetare-dezvoltare să nu întrunească acest minim 15 puncte. Deci eu sunt convins că nu, nu, nu trebuie să faceți noastră, mai că aveți înțeleg, cercetare 100%. Deci aveți sigur. Deschideți microfonul. Îmi scuze. Deci înainte de a veni aici, vin de la Ministerul de Finanțe, de, de la Direcția Generală, am discutat inclusiv cu directorul general de la TVA. Cu nou cod fiscal. Din firmă privată îmi fac problema ultimului leu care intră în firmă. Începând de la anul, toți vom plăti TVA pe activitatea de cercetare. Se presupune că anul viitor, am codul fiscal și la mine, se presupune că anul viitor Biofana este conducător de proiect sau și altă unitate. Dacă va primi 5 miliarde, va plăti 90%. Și, și directorul general de la Ministerul de Finanțe ne-a spus că nu se va da derogare. Este o problemă foarte complicată. Dacă nu vor ști să o rezolvăm, competiția viitoare va. Deci eu, cel puțin, am un director economic care am dat de două săptămâni, juriști la toți, le-am dat un lucru așa ceva. Eu lucrez cu cei din Franța. Am cerut cum se lucrează în Franța. Nu avem șanse să scăpăm să nu plătim taxe pe valoare adăugată. Orice le-au venit de la cercetare conform codului fiscal se numește venit și se impozitează cu 19%. Noi, 19%, vom putea colecta numai. Din materiale deși de pe factură. Diferența va fi plătită către bugetul de stat. E o problemă care am vrut să vorbic, să ne gândim cu toții. Trebuie să ne gândim cu toții, pentru că eu, de exemplu, anul viitor aș avea un proiect de 15 miliarde. În momentul când am luat 15 miliarde, 7 șapte, șapte parteneri și fără universități, noi cetătoarea privată nu putem exista și fără institute. E Universitatea politică București, neplătitoare de ceva. Eu ca conducător, dacă sunt privat, trebuie să plătesc trebuie. Deci eu a 5 miliarde, automat 3 miliarde de jumătate se să le plătesc la asta. Și asta înseamnă parlament pentru mine. Și înseamnă că nu-mi convine să mai fi. Deci va fi o criză de conducători de proiect. Din punct de vedere al codului fiscal. Cei de la finanțe nu vor ceda. Eu oricum le-am le dat niște promisiuni că în finala Anul viitor am și la judecatul că pe ei pentru treaba asta. Peste, până la 30 trebuie să-mi oficială și am să o și la Minister. Pentru că este o problemă foarte serioasă, problema financiară. Deci, execuția unui proiect. Domnule Morariu, eu vă mulțumesc că ați venit. Vă mulțumesc că ați ridicat aceste probleme. Cred că cel mai bine vă înțelegeți cu oamenii de specialitate din ONCS din și vă rog să mențineți această legătură pentru a vedea cum puteți fi uh, lămurit. Deci, bine, da, da. Și -o deci, a așa, a de. Bine, ok. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă mai sunt și numple și de ce nu la anul între Planul Național de Cercetare de Dezvoltare 2, care a fost aprobat acum de, în cadrul proiectului Strategiei Naționale 2007-2013. Ăsta nu plătiți la LTVA, plătiți pentru acele proiecte din cadrul unor programe care nu au făcut parte din planul național. Și asta a fost ce dintr-o eroare, mă rog. Deci asta este de clarificat. Îmi permiteți, deci am repetat că din la Ministerul de Finanțe am codul fiscal la mine. Orice bani, ce în planul național nu, nu contează. Cont. Deci, a, eu vă spun ce -mi spune Ministerul de Finanțe. Eu am plătit, a, luna trecut, 120 de milioane da. în urma contului. Da. da. Eu vă spun, eu spun ce -mi spune Ministerul de Finanțe. Pentru că la mine, eu repet, dacă ați fost cu mine, am să vă aduc hârtine. orice leu va veni de la un buget, nu contează prin ce plan, se va plăti 90% dacă nu va fi o derogare. Da, da. Domnul Ravier, deci până una da, Planul Național este scutit de TVA. Pentru alte lucruri, vă rog foarte mult să discutăm separat cu specialiștii noștri, pentru că tematica asta care va arde foarte, va foarte tare, este în afara, ca să zicem așa, a, a subiectului nostru de astăzi. Mulțumesc. Dar, da, da, da. V-am și este în regulă. Fiți amabilă. Este în regulă. Aș avea o scurtă intervenție, dacă îmi permiteți. Apropo de cele spuse de domnul secretar general cu punctajele. Deci a spus pentru atestare 15, pentru acreditare 90. E una de propuneri, da. Numai că dacă ați face o analiză a acestui punctaj, o să vedeți că este o funcție monoton descendentă. Împreună, în funcție de numărul de personal de cercetare. Deci, în momentul în care am un institut mic... Foarte ușor să atinge puntajul despre care vorbeați. Când institutele și, în general, institutele de cercetare naționale sunt mari, depășesc 2, 3, 400 de oameni, este aproape imposibil să se atingă valoarea de acreditare. Funcția ar trebui să fie una monoton descendentă. Deci ar fi cumva cel puțin sau ceva de genul ăsta. Este o facă foarte mare de, de personal, personal de cercetare atestat. Și, funcția de asta, puntajul, să știți că pe unele le poate exclude. Dacă vreți, discutăm mai mult de asupra acest Mulțumesc. Ultima stridare. Ai Am închidit trei ore de discuții. Vă mulțumesc foarte mult. Punctele de vedere în -a dumneavoastră au fost exprimate într un mod liber și în general, înțeleg, încercând să ne înțelegem unii pe alții, mărturii, vă, vă, vă pot spune că nu am auzit decât câteva lucruri noi, toate lucrurile prezentate de dumneavoastră de o parte, de alta sau de alta, au fost trecute și prin filtrele Autorității Naționale de Cercetare Științifică. Rezultatul a fost la ora criteriul, setul de criterii pe care l-ați văzut la ora asta și pe care permitem să-l mai revedem odată. Ideea a fost de a crea un sistem unic de criterii în care fiecare să-și găsească locul, plecând de la ideea că este cercetarea este unică, dacă vreți. Dar nu ne a scăpat nicio clipă din vedere faptul că există entități care au diverse și că toți trebuie să aibă o șansă egală. Dacă am reușit sau nu, asta este altă întrebare. Anumite lucruri ca de tipul de ce nu se prinsă capacitatea organizatorică sau multe alte lucruri de același gen. Nu am prins-o tocmai pentru a nu de două ori în calcul același lucru. Deci capacitatea organizatorică se vede prin rezultate. Rezultatele sunt bune, la asta și aduce aportul și capacitatea organizatorică, și capacitatea de infrastructură, și capacitatea umană. Toate acestea duc la obținerea unui rezultat. Și atunci noi am considerat că modul cel mai direct de a vedea acest lucru este de a măsura cumva rezultatul și pentru a obține măsuri compa note comparabile, să împărțim la numărul de personal de cercetare, pentru că asta pune în evidență eficiența. Încă un punct, în același timp, aceste criterii se doresc un îndreptar, se doresc a fi stimulative pentru activitatea ulterioară. Că unele sunt bune, că altele sunt proaste, dar cu certitudine ele arată diversilor entități de cercetare pe ce cale trebuie să meargă și cum se obțin puncte. Cum să pun și sper ca punctele, până la urmă, punctele să fie acordate astfel încât stimularea să se facă pe linia potrivită. Nu sunt 100% de acord cu unele păreri care spun că sunt neglijate uh, anumite aspecte. Pentru că Până, îmi pare rău că nu să mă înțelegeți greșit, dar până la obținerea unui rezultat final există diverse trepte, acolo unde există, care toate pot fi măsurate și toate sunt punctate. Deci asta a fost o altă grijă a noastră de a nu măsura de două ori același lucru. Dacă am reușit să nu, este, mă rog, totul este mai mult sau mai puțin. Nu limba decât să vă asigur de bune intenții. Tot ce am vorbit aici este înregistrat, înregistrat în memoria noastră, pe hârtiile noastre și în orice caz absolut totul înregistrat electronic. Mine dimineață, mine dimineață domnul președinte Anton mi-a chemat ca să repornim uh, toată activitatea uh, aceasta. Eu vă mulțumesc uh, foarte mult. Vreți să mă spun așa? Domnul Sănică vrea să mă spun Deci ceea ce aș vrut eu să spun este faptul că dacă cei prezenți doresc să primească un CD cu înregistrarea totală, să mai stea între 5 și 15 minute maxim, depinde câte CD-uri. Noi le facem foarte repede, acum le putem pregăti și cei care doresc să aștepte și noi le aducem. Deci câți, câte CD-uri? Dumneavoastră 2, 3, 4, 5. 5 și 6, sigur, o ca să fie. Da? Da, Vă mulțumesc foarte mult! Dumnezeu!